الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الزنب وقابل التوبة شديد لقابز التوبة ټو نمبر دې په نزول کې پد سورې زمرنا او سلې ختم نمبر دې په ترتیب د قران کې هم پد سورې زمرنا او تو تعلق د دې سورث مرګي سورث سره په غړو وجو باندې دې یو ده چار کلام مکی سورۃ شورو شیو بدرغی بل القران لگا سورہ مومنون شروع کی بدرغی بل القران دیو جن اور بصیرورو یا مکی سورۃ کی پینزاے اعماق کی ویلو وترالملائکۃ حافین من اول العرش لدے سورۃ کی وم آیت کی کو دعا گانے ذکر کہی دیو جنیو اور پسے روڑو یامت کی سرعت کی یو کم شمیت م آیت کی ویلیو وکنت من القافرین ندیس سرعت کی سلو م آیت کی پاریبانی زیادت کہی ما یجادلو فی آیات اللہی اللہی اللہی نکفرو چه دل الله بایتنو کے جگڑ گئی نا کافر دی دیو جنے ور پاسے رو نورم گھر وجودی داوے صورت نفی د شرف دعا چه دل آنے لاوا بنسو در امد چویلو حقدار نہ دی عبدالعی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو فرمئی لِقُلِّ شَهِنْ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرَانِ الْحَوَامِيمِ دارِ اوشیده پارا ہے لباب بھی نچوروی خلاصوی او دا قرآنِ کریم خلاصا اغا حوامیم سبا دی داو اسورتو سوره مؤمن سوره سجده سوره شوره سوره زخروه سوره دخان سوره جاسیه او سوره اقام عام در بانی د قران ترتیب د نزول او ترتیب د ما سب جدا جدا دی دا درس به شروع کې ما دا تفصیل کړو لیکن دا صورتونه څنګه په قران کې دي دتاسو یا ورسره نازل شوې هم او په دې کې یو مضمون ذکر کړي نبی د شرف دعا او طالې باندې اعتراضونه او د هغه جوابونه ذکر کړي मतलब دا اول مؤمن شه الله رب العالمین باندې عقیده توحید جوړه کا ایمان دا نبیه سجدا لرب العالمین توکا همین سجدا اولیا سجدا به کې زکه بدی باندې لټول انبیاله مسالم شورا شوی دا شورا اوخ کله جي مانيو سجدا ديو ک الله داد ټول انبياء ته باقي صبره نو اسی زيارولا د سرو بمرګه ه او کداس دیوکل نو لگیوشی دخان او جاسیا پڑمخی با پریوزی کلا چی توڑا اللہ توحید نمانی نو پڑمخی با پریوزی او آقا پڑی ری بانی با دمو استاد محترم شیخ قران مولانا محمد طیب دایری سے فرمایل شیخ قران دا ای مولا شعرو بی ذکر کړی د دې سورۃونو نمونه خلاصہ د مؤمن شورا د انبیاء دی زخروندې د دکان وڑا کفر یاسی یشود قافا د سموده محمد لپتا ور کار نو علال رب العالمین دا سورۃ نا یول بسین نازل کړي دی د دې ځای نا تر محمد پوري ایا مضمون دی چا نبی د شریف دعاړه او ااو طالیبا ني تر ازنا او دای جوابونه ذکر کړي زمو استاد موترم با فرمائل کل چه کلی تلاش شی نو کلی وعلا برا جمکی او مسلل توحید به بیانې او تبو توائی چه ایماندارو یو خطر آگل دی او در لوئی باچار لے گل دی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العالم او هڅو چې بايي کې جګړه کوي آی خدای نه کافر دي ما يجادلون في ايات الله الا الذين كفروا نو دایوه خلق بوویته له زروایا خبر سره وای نه چا جدا مسلن نه منلي ناری تباشيري او ګره قومونو تباشو کذبت <تسجزت> قبلهم قومنون والا عذاب من بعدهم آدیانو سمودیان تبا شل بیا بوئی منا خبره کوا خبره سدا چې قومون به تبا شیلی تبوئی نا چا چې دا مسلمان لی دا نایی تا فرشتی دا هر دو آگان واری اوم آگ الذين يعملون العرش ومن حوله يسبحون بعند ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا ووسعت كل شيء رحمتك وعلمك واغفر للذين تابوا وتبعوا سبيلك واد مهاب الجحيم ذاه مسلدا <تصفيق> جه فرشتي د ارزور له دواګانې وادي اواز دلنا سو بوشتو له دواګانې وادي مله زر وایا ا کومه خبره ده تبو اې واخښي خبره هغه مسله ده دا اول درمه کې مسله توحید په دې صورت کې بار بار ذکر کړي لا اله الا هو اله المصير لا اله الا هو اله المصير نمبر چودہ سوار لسم کے وَدُلَّه مُغْلِسِنَ عَلَهُ الدِّينَ وَلَا أُقَرِهَ <coughs> بیعات نمبر ساتھ شپیتنگی وقال ربکم دو بیاست جبلا گوم اِنَ الَّذِينَ اَسْتَبِرُونَ آنِ بَعْدَتِي اَبْغُلُونَ جَانْنَمَ دَاخِرِينَ بیعات نمبر باسدو لا اله الا ربكم خالق كل لا اله الا هو وحده القن بیا نمبر 64 سوره شیتون کی اخر دعاء السلام عليكم الله ربكم قد بارك الله رب العالمين قد بارك الله رب العالمين کتو مرگری بینشتا سوال رب العالمین با در مرگری پیدا کی خطل الله د تومیم بیانو کا پروامہ کوا طول عالم دے دشمنی ایس پروامہ کوا اللہ رب العالمین با در اللہ نران مرگری پیدا کی آگمار اٹائیس وقال رجل مومن من, من آل فراؤنا ید و تغدلن رجلن ایو قولا ربیا اللہ دمصال السلام جرم دادی چې تاسو وژنې چاوی رب زمان الله دې دا جرم دې ورکه جرم نشه کرا نه بدی باندې وژنې نو صورت کې نبی دا شرک دې دعا چهور نه باندې ګم دا او باندې تیرا سنو پنورو سورتنو کی او دائے جوابنے دکر گئی او دارنگی دی سورت کے دعوت توحید او بھائی بھائنے او حاد دلائی تنزیل القتابی من اللہ العزیز اللہ علیمہ قطل اللہ کتابی طرف دلانا چیدور اور پیر باچھای غافر الزمی غافر الزمی وقابل طلب مغن کے دو بنا دے کبل ان کی رتو بی شدید وقابی زبتہ سب قضا بولای خوابن طاقت لا اله الا هو المصير نشدار ج드로 موږ د الله د ویرا ګرځېو نه وای جاد رقیات الله الا الذي كفروا جگړن کې با تون الله چې موږ راګه سانځ کوو کو بلای غرور کې اتقلبهم في البلاد صدوقین کې تعال رو دلاردند په خارو کې اپنی بی دنیا بی کاری آوان کبل هم قوم ملویم وال آزاب ممبادیم درو جنتی آکیلو قوم دلو علیہ السلام او نور دلو رشد دلینا و آمد گرلو امتم برسولیم قاسگلو هار یادلی برسول دلو بارنی لیا خزو دیو پانچ و اغلی دیلہ وجہ دلو بالباطل و جگروں کی بباطلو بانی لیو دلزو بحرقا دیو پانچ کمزور کی بدبان حق فا خستو امن ماونی والدلہ فکر باکان اے قاب سرنگو زمان زاب اګانګا لکه قدګلی مذربګا الّذین کفروا دارنګې ثابت دا کلیمې رستا پای ګسانو چکو خور کړې ان نو و صاحبنار چېګینندې وی ځان میانه الّذین یعملون العرش والحالوا اجسان چې یو چګلې اجل را ګیر ځا یو سبی اونا بہم دی رب بہم پاکی بیانا ہی بستانے درد دی لگی آئی بہو منہ بہی ایمان اوری بدی مسلو تو ہی دو بہست آفیرونا لی لذین آمانو فراغ اتارو به پر اتبار درامت او پر اتبار در ای لمبانی فافر لیلذینا تابو بخن او بیا گسام اللہ سبیلکا او تابداری کرستا دلاری یعنی ستا کیتام سبیل الله نموراد قرآن کریم دے اللہ چستا کتاب بس روان دی قرآن بس روان دی تو اللہ تاہیل بخنو کی فرشتی دارشل دعا گانے گاڑی وَقِهِمَ ذَابَ الْجَهِمَ بچ کے دی لران دازا بجانم نا اگر چی قرآن تناس سے قرآن درس لراغے دا قرآن ایلم از دکی دا قرآن ترجمان تصیر از دکی دا اغلا فرشتی دا عرش دو آگان اواردی اللہ جانم نیوساتی ربنا وادغیلوم جنناتیانی لتی آتا ام پیر بزمانگا دنگ دیلرا جنتی رو دامیش گریتانا چتالو سکردیسارا وقال سلامن ابايه مزواجين ما يوازي ديلنا کله چی مونږه نه ایږي ځان لا فائده را حاجيو سره کوي نداري ځان لا فائده را زکات ور کوي نداري ځان لا فائده را غيرات ور کوي د ځان لا فائده جو قران د نازي نو څو بوستوله دی واغہ نیواړي وامن من ابایهما پرشید ار د واغہ نیواړي هغه څو ګچھنی کاندې د بلارانو د دوینا مور په بیاسکا لارو د وای مور او دوی بچیا لارشا بلانی زای کید قران در سرو دی دکور پروامکا و ختلان شاو قرآن ازدکا و ادھا من سلا من آبائم مورب لاغل دعاگان والی دذیر و از و عجیم او بیبیانو دذیر بیبیو تاوی لبن دکور خیان ساتم پروامکا ختلان شاو فلانی زاکی در قرآن در سرود او تا قرآن ازدکا دارش پا رشتی دو آگانی او دارنگی خواوند پی قیاس کو خواوند و تویی پروامکا و آده کور کارونه بکیگی پا آراما و تو اپلانی زائل په اپلانی کور کې دا قرآن در شرو دیک او قرآن ازدکا چه رحمتونم کور لراشی دوري دي مولا د وی بچیو دوی بلاره د کور دروازه مګه خرچې وو الله پر کوي زبا مهنت کوما او ته قران لکینه ټول اورز د قران درس کیږي او تم به کې شریک شې د ارحبرشته دعاګانې وایي اغه چا نه څو چی قران نه واستیا قران والو الله رب العالمین تاسو له ارحبرشته تابدار ګرزول دي او فرشتي د ارشد واګانې د لغاری درمතුن د واګانې واری د جنتونو د واګانې واری مبارک شې قران والو چتاسلا دارشوريشته د واګانې واری ان کان د لذیذ لکیم او ډیر بد قسمت دی را خلک اچای د رمضان المبارک په میاس کې د کواندار د درسنه ما حرمه پاتشي دهان سره پار خلکو سره واښتا د فزلیات د پار واښتا د كيل کور د پار واښتا د خځو بچو د پار واښتا د دکاندارو تجارت د پار واښتا د کاوی بار د پار واښتا اوس کواخ نشته د الله کتاب د پار نشته هرڅ د قیامت به الله له سجواب ورکي ان کان دل دلیل لګی او خوش قسمت دي هغه ناری نه او زنانا چاهید قران درس دراشي او قران زده کی ان کان دل دلیل لګی ما یقینا خاصه ضرورت و جنوال ذات وقیمه سیاب بشک دی له وَمَن تَقِي سَيَادِي وَمَنْ يَنفَقْ قَدْ رَحِمْتَ او سوچیت بچی بدار ربانی د مصیبتونو نا وقدرهینتا به تا کی زراته هم کو بدبانی جناز کو او دال گامیا <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> ان لنا ینا دوهنا دوه لمله ا برو م کوم کسان نه چېکوپې اوان دوړشي دتهله م الله ع برو م م پهمن وسا کومه خ م وص الله ډ له د حستا دونه پښې ځ نوبار۔ یا مطلب دا چې ننل تب ځان باندې دمره غسان نشه کولی سورچی الله رب العالمین پتاوه نه یا دې مطلب دا چې په دنیا کې تا بخبل هم جنس مؤمنان باندې دمره غسان وکړي سورچی باندې الله پتاوه نه کوي از دوونه اله ایمانې فتغورونه کله چې تاسو را بل شوې بترمو د ایمان باندې تاسو کوم ورګولو bale تاسو را کله چې د ایمان داو درګلې شو نو تاسو بدایې انکار کولو فتغورونه تاسو بکوفر کولو آه ای رب انا متن سره تېنی وایه تنه سره تېنه دایره ای رب زمونږه ژوند دی کو مونږه دوزلا ابانا ای رب زمونږه اما متن سره تېنی وایه پا درفنا بی جنوبنا لیکار گمغا بغুনাو نو زمغا پا لینا خروج من سبیل الله نو شر ای الا خروج من سبیل الله وتدسلرا دایې اقرار کی الله دوزل رمرګ راغو او او دوزل مرګ ادینه مراد څه لما کې مان سورې باقره کې یو تفصیل کړو یو دل مرګ داره چې درسره پیدا شونی وي سورې باقره کې لګرشي کونتوم اواتن وایاکم سمای نیت کوم سمای وی کوم سمای الی درجو نا تاسو نشته هه سورې باقره كيفة تغفرون بالله يكنتم امواتانا سنگا تاسو کفر قوائي فالواني ووئي تاسو نشتا امواتان مانا عدما لگه سره دار گرا جی های الانسان عین الدار لم يكن شرم مزگورا یوز الامرق داري چه دو سرق فا یا کم نو جوندی اکیتا سو ایتا شد مورد گیرنم باہر دنیا لرالی سو ما یو میتو کم بیابا ملکیتا سو نو پا دنیا کے تیر کو نو بیابا دی مرگی آم مرگ چکم رازی کو مسلمانا نو بانی سو ما یو یکم بیابا جوندی کیتا سو دوبارہ فاز دا مرگ نا یا رو حیات الانبیاء دی حیات الانبیاء انغه حیات الانبیاء سم مطلب هیات الانبیاء نه مراد شي دو کار گی خلګوله او من حیات الانبیاء منو پدریان حیات الانبیاء مننی خبر دی چې حیات الانبیاء څه او, آو حیاۃ <حيات> الانبیاء نا مراد څه شي ده له تفصیل کوم دا سورہ بقره کې الله رب العالمین دوا ځل ځوان او دوا ځل مر ذکر کو دارنګی سورۃ المؤمنین کې هم دلته وي ربانا امتنستین وایه تنستین ارابه زمونږه مړی کو دوځلا ژوند لري کو دوځلا نو دوځلا مرګ او دوځلا ژوند یو جوان په دنیا کې سره جوان وی نو دا جوان او دویم جوان د پاز د مرګ نه چې کله نو دا یې نرستو الرب العالمین را ژوندې کې د آخرت په جون سره چاې دا ویلې کې حیات البرزخی او کچري وسره دا وی چې ابياله مسلام ژوندې دي او داسې ژوندې انسان چې ما او تا ژوندې یو وګوراله سورت المؤمنونو اته سمزي باران سورة المومنون اتلا سمسی بارا پیل سمات 15 آت مار پندرہ اول پیدایش دے انسان زکر کی نبیاؤی سمائن نگم بادلالک لمیتون پیل سمات سورة المومنون سو مې نن غومب د زالې کال مېتون بیا کیننتا سرسو دینه مړکی دنګی ای او دا خطاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبیو نه سلام الله علیه سو مې نن غومب د زالې کال مېتون بیا کیننتا سرسو دینه مړکی دنګی ای دارنگی قرآن کیا اللہ وی افا امیتا فهم الخالدون پیغمبرہ کتمر شے نوال دیبہ میشہ باتی شی نبی علیہ السلام تا اللہ وی افا امیتا فهم الخالدون پیغمبرہ کتمر شے نوال دیبہ میشہ جوندی باتی شی داوی حیاتو لنبیاء او پیغمبران جو اندیری اور جو اندیری علیقہ سنگر جو اندیری لخو بیان کا کنخل کو تا کتش خل کو لدوکا اور حیات الانبیاء نے دارنگی نبی علیہ السلام تعلیٰ بلالمین مری انکا میتون و انہم میتون پیغمبران تب بھوم مرکی گئی اور دی بھوم رکی نن اول پیغمبر باندې مرګ ناراضي او عامه مې 20 مليانو اختلافونو د چا ومنو یو ملارات یو سوي بل ملارات بل سوي مستاقل نيشه ہے سترګه ہے نيشه طاقت نيشه دمره خو دیږي کنه عالم ماده قران اياتونه وي په مرګ رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې او بل ملاوئی پیغمبران جواندی دی او جواندی او جواندی دی او وزاعت نکئی چی جواندی سنگ دی حیات الانبیاء ادا سنگ دی رشو اداو حیات سنگ دی او تش دوکار گئی خل بولا یا روئی مونگ حیات منو او پنج تریا دینا منی او لگ وزاعتو کا چی او یو حیاتی برزخی ہے او یو حیاتی دنیاوی ہے برزخی حیات منگا انبیاء علیہ السلام دو شہداؤنا منگا کافرم منو ولی کچر کافر لکھ برزخی حیات ثابت نشوی نبی آغلا سزاسنگوار شي او پا دا چی دنیاوی حیاتا د دنیا زړه دایې است تعلق نشا او باهبه با نژد ولمای دی بند کتابونه پیښکول دارنګي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فاتو د دنیا نه رخصت جو نو هغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی نوراره امام بخاری وهغه ذکر کوي او د نبی صلی الله و سلام اسینه مبارک باندې مخ کې خودو غوګیو او تکیغو چې نبی علیہ السلام په بدن کې ساحتاو کنا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې عمر صدیق دا یقین شو چې نبی علیہ الصلات والسلام مفاد شو د دنیا نه رخصت شو نو را پاهې دوه اګه دمر زلا او تور راغسلا او آس ای سوچې دا وای چې محمد علی سلام مړ غي نو زبستر د نبطور وانه پرې او اگر صدیق رضی الله تعالی نو چې یقین شو او فرمایل لا یجعل الله علی کلمتین ا اذا الرسول پتہ ونه دوه مرګ ناراضی کوم مرج الله تعالی لیکلو د دنیا په اعتبار هغه پتہ رالو دې دنیا سره تعلق ختم شو او نو ابو بکر صدیق رضی الله او ممبر د پاسکه ناسو امام بخاری واقع ذکر کوي او مشهور واغیا دغه نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی الله اوي جاءت اولستو د سوره امران وما محمد الا رسول الله قد غلب من قبله الرسل او اماتا او قتلا انقلبوا على عقابكم ومن ينقلب لاقيبي بل يذل الله شيا وسيزل الله شاغلنا داهيه ولستوا نو محمد عليه السلام ما غير بيغامر قد غلب من قبله الرسل تا ایزا داغن مخ کے بیغمبران تیرشیو سوڑال عمران ایک سو دی یو سل سلور سلو اختم افا ایماتا کچر مرشو نبی علیہ السلاة سلام نو ایدا بن نو ایچ نبی علیہ السلام مر دی نو ماتا بسا مانا کے دو ماتا مانا بسا کے مرشو نبی علیہ السلاة سلام دو دو جن بخاری رای محل تاریخِ سہیر کے درکِ اسمہ آلفاظ جکر گئی یہ ہو کیوں گئی مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرشو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہوا ابن سلاس و سی میں تو کالپو مر کے اور دو روایت جکر گئی توفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہوا ابن سلاس او دو ام روایت جکر وواچه نبی عليه السلام او د درش په تو کال دایم روا ذکر کوي ابي الرسول الله صلى الله عليه وسلم اوه ابن 63 دا درې قسم رواه کوي ذکر کوي امام بخاري دایدیه 12 چه رسواله سم زده مولا دا نه وای هچې نو کو به ز دا مطلب دی د ماته خدا مطلب دی توفی ادا مطلب دی نظر والا الفاظ ذکر کړي الله رب العالمین او ایم ماته قتلن قلب ما کا بكم كما شو نبی علی صلی الله علیه وسلم تقبل مر یا وجل شون تاس باوی بپن تاسو اوګ دروای دی بیا امام دا ابو بکر صدیق رضی الله و من کانا یا بدو من کانا یا بدو محمد فواللو محمد علیہ السلام عبادت چاکا ونو رسو شای آغا مر رئی ویننا محمد قدمات محمد علیہ السلام مر شای ومن کانا یا بدو اللہ ویننا حی اللہ موت آغا سوچی عبادت کری تو اللہ میشہ جوان دے رئی کی داوی نبی اور سلام ژوندے الګه څنګه ژوندے له خو عامه توزادوګه کنا مونږ وايي چې جنام رسول الله صلی الله علیه وسلم او شموله تمام انبيان السلام او دارانې شهدا دا په اعتبار د دنیا سره رمړوي او په اعتبار د برزه سره جوندي دا دیو جنا قرآنی کریم کې الله رب العالمین دوګ اس ما آیت را ذکر کای یو آیت دی وی سورہ بقرہ کې ولا تګول لمی یفدل فی سبیل الله یموات موای بباردا غچا کې چوه جنشی ولا دللا کې بسم الله بلا یا ان ولا اندری او تاسو دای بجون کچره د آن ژوند تعلق د دنیا د ژوند بشانی نوبیا الله یچو لاک الا تسورون تاسو دای په ژوند په هیګی هغه مالمی ګیدا چې د هغه ژوند تعلق جداره ته دنیا سره دایي تعلق نشته د هغه سورالم عمران کې الله وای بلح یاون عند ربهم یرزقون دا ژوند یې بنے ذربانی نیزه ګور ګونه شي انیس زره با نیزه ګور کول شي نجې سلام رزق خری اvarphiی نه ها د سمات هم کوي نجې ته وای چې دا ری ژوند د دنیا بشان شان ژوند دی او د دنیا بشان شان ژوند دی او د سمات د دنیا بشان شان د نو کم ځای کوي ا نو دا هیڅ تعلق د سره دایي ځکه خبره لرره د تعلق دنیا سره دی او د نو تعلق د آخرت سره دی او بل یا الله وې سوره نال کې یو اشتهما کې امواد غير هيا وما يشرونا ايانا يباسونا مړ دي ژوند دي نه د بدن شته چې کلب دوباره پردشي نه یو زال الله وې ژوند دي بذ الله او ایمړ دی او دوه قرانه ایتونه دی نو ته بسره چې د قرانه ایتونو کې دی لري او دې خلکو ته نیم قران خایو نیم پټای کړه او موږ دوه وایو موږ وایو چې یو طرف ته قران آیت دی بلحیا او لن دربی میرزقون بيدتی ملاټول قران خلکو ته نه خایي دګاری به قران نه خبر نه صرف خپل مقصد آیاتونه یاد کری و خلکو تای پیش کری او منگو آیو چه دعا طرفت آیاتونه و یو زی اللہ وی جواندیلی او ریزک ورکولشی در اللہ پنیز بانی جواندیلی خود تازو دعایی بجوان نپوی گئی بل الله اللہ وی امواتون غیرو آییا دامر دی جواندی ندی و مای شرونا ایا نیوباسون لئی تا بدا نشتا چه کلبه دوباره برداشی ای خود اخبال حال ده زننم خبر ندی دوستنگو آیت جو اندیدی روز دا قرآن آیاتونو کی ظایری تکراو ده لیکن تکراو نشتا ولی تناقض نشتا زکا چه غلماوی در تناقض هشت وعدت شرط دان وعدت موضوع معمول مکان په تناقص کې ته شرط نه دی پای کې د محمول او مکان دی انه پای کې مکان په دیا یاتونو کې مکان یو ولی کوم ځای چې الله وایي چې ژوند دی نو موږ د دې تعلق د آخرت سره دی ا جوند د آخرت سره ا په د برزخ سره او کوم ځای چې الله وایي چې آی نو دا پیتے بار د دنیا سره امواتن غیرو آئیا پیتے بار دے دنیا سرا دارنگے اولمائی دو بن کتابن او گرا او دا حنافو کتابن او گرا چوہ سرے زان تا حنفی نو بکار دا دے چاہا دا حنافو کتابون اپا دلیل کے پیش کی فضائد دے چکلا شفاعت قام د سیوتی پیش کی او کله ز بوکی کتابونه پیش او کله نه او کله او احناف دي نه کچریته وای چې مسره حیا دولمبیا دا ده اعتقادیات نه دا چې دا کی به تعلق دی نو د قران نه پیش کا نو قران یاتونغه ماده ته وی یو ز الله وجوندی په ځای مړ دي او که چې نا به وروي مزایل دا نبا پروی مسائلو که با بیا تا زان تا حنفی وای بیا و دا بل مسلح کتابونا نا پیشکے بیا و دا حنفی مسلح کتابونا پیشکے او راش حنفی مسلح کتابونا زو در دا پیشکوم البدا سنائی دا احناب مشہور عالم نی امام کانسانی المتوفا پانس و اٹتر عالم نی آغنی کر گئی اخیری صفحہ انما أَوَسَّغُوا بِعَقِعَ كَامِ الْآخِرَةِ أَلَّا تَرَعِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى بَلَهْ يَعَوَنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَي دیکھ قول دا اللہ تنگو رئے چل اللہ وي جو اندیر افنیل ذرف دیل رضا قول شئی قد بار دا آخرت سراء بیا وي فَأَمَّا و تنگو امراتو بر انقضا هر ادداد هرچی بحبار دا احکامو دنیا سر مشهید مرده او دوجه نا مال تقسیمیگی او خضا پس د انقضا دا اددتنا پا نکابان اغستیشی انا او امام که آسانی دکر گئی دا انا او مشعور عالم دا رنگی و اوجود صلاح دی آلی من احکام دنیا فقانا میتان فیصلی علی و ایمرنه زګه په بانی جنازی مسجد کی تا مر نه یو جوان دی نو بیا اولی جنازه په بانی کای بیا اولی قبر ددن کای خاور په بانی وای دارنګی شریعت دی داویا اولی گرګی لانتا حنفی وائی نو بیا بدا حنافو کتابونا پیشکی آوئی ورولا بالبدن خمسطو انوائی منت تعلق متغیرت اللہ کام رو تاغیر بدن سره دینزا کسمت تعلق دے او داریو جدا جدا حکم دے یو آدوا تعلق آبی بی بادن لومی جنینا یو دا چندی تعلقا دا مور پا گیڑاکی کلچه ماشومی دا روڑو کے ماشومی بدن او درو تعلقی دا مور پا گیڑاکی دویم تعلق آبی بان خروجی لہو جی لرزا دویم دا کلچه ماشوم دا اظمک لراشی یعنی دنیا تراشی دا ای جدا احکام نی دویم تعلق آبی بیالت النوم و ایتانو دروج بدن سره پال د خوب کې کله چې سړی و دشي نو فلات تعلق میوجن و وفارقت میوجن او موږ خصوص میوجې تعلق دی سلورم طالوبا دی بالبرزخه او برزخ دا رود جسم سره تعلق وین ان فارقت تجردانو وین ال مفرج کلیه بیسلائف قائل الالتفات البطر وی جودہ شوی دے رو دا بدن لیکن بالکل یہ جودہ شوی ځکه زکبیا آغا عذاب نشی محسوس ہو لے آغا خون نشی محسوس ہو لے نیکان بندگانا اور بیا وی خامس و آتالوکا بی اومل یوہ سلج سادر باسل اج سادر و تعلق بالبدن ولاں نسبت لما قبل من انواع تعلقي ليا په ځم ته تعلق درو د بدن سره کله چې دا رو دوباره پورتشي پور او ورځې قیامت او دا كامل تعلقي او د امر کې سره بیا تعلق نشته دا هو امام ابي نذر انبيوي شريعتي جو دا علماء دیوبان دا عقیده دا چه حیات الانبیاء دا تا دا علماء دیوبان ناسا خبره منا علماء دیوبان کتاب ناوبره ایلاو سنن دا علام زفرحمد عثمانی رحمه اللہ اغنی کرکی مشہور عالم دا علماء دیوبان بطیقا حیاتن اخرى لا من جنزل حیات الدنیاوییا وی جدا حیاتن سردائی تعلق نشرا وَوَوَا مَيْتُمْ اِتِبَارِ عَذِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَوِيَا وَإِذَا دِی جون پر اعتبار سر شہید پیغامبر تمام انبیاء علم السلام مردی حَتَّى بِتِلْقَ الْحَيَاتِ الْبَرْزِخِيَا الْمُغَيْرَةِ الْحَيَاتِ تردی پورے چدا حیاتِ بَرْزِخِي او جدا تعلق دی دائر احکام جدا دی دارنگ دا حنافو مشعور عالم امام شمس الدین سرخسی مرخو دیم جلسه په 50 کې ذکر کوي بشهید وحی فی آکام الاخرہ شهید باقامو د اخرت ژوندې او آکام د اخرت د او بیا د آیته قران ذکر کوي بلحیان این دربی مرزقون بلما فی آکام د دنیا به واییتونه هرچې باقامو د دنیا کې نه هغه دارنگی زان دې باندې دیو وای په دوه علماء دې باندې کما متفقا فتاوی دا فتاوی دارونی دې وبند پای کې پنجم جلد زف 397 کې ذکر کړي وي ان اسلام کی حیات شهدا کی حیات سے اتم موقعه ہے دا نبی اکرم علیه وسلم حیات او شهدا او حیات نا اور ډېر پروري ورچته دي لیکن اس حیات سے مراد حیات دنیاوی نہیں ہے خود دی حیات دا مراد دنیا حیات ندی چتا وای دنیا بشان ژوند دی نہ دی دنیا سره طالب نشا بانی دروند دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتھی رحم الله چا جی دارلم دیوبند جوکڑے دا کتاب دی اب حیات نا وشمہ کی ذکر کر گئی لیکن ظایره کې بعد دو وفات جسد جسد مرده من جمله جمادات ہوتای و ایده خبرخ کاره دا چه دو وفات نروستو د ملی بدن دا دو جماداتو پشانی دو د دو د دو لوتو پشانی دانه چه توای دانسی جوانده سنگ چه تاسو جواندیو او سرخیل دو علماء دیبن چه آغت خلکو چل تا پردا کو تبخاره ویلو علامہ نور شاہ کشمیری رحم الله کله جي سورہ بقرہ ايات تفسير گئي دا كيفات پرونا بالله ادوشن ماکي ناهوي بلکي تا هيگان است کي مانه حيات ان ګورو ب بدن است بدر خبر اصلن تعلقي ب بدن نيست وي په خبر به کلا دغه تعلق د بدن سره نشه بلکې با قای شعور و ادراک وروره بارز لپارهات ازبدن تدبیر بها کردانده او شاه نو شا کشمیر مولا وي په هغه په صفوت ولګي ها دارنګي علامه رشید احمد غنگوی رحم الله دغه کتابه الکو کو ودوری اغه من د ذکر کيم او ها دغه دا پارا یو عالم کتابی کلی مولانا محمد ابراہیم الدینوی بلیاری دا آئے کتابی کشف المغالطات وی دی سمعوال اموار او بائی که آغار دا مولانا خلیل آمد سارنکوری رحمه اللہ مولانا اسید آمد مدنی رحمه اللہ او دا دیوبان دا لولو عالمانو دا بلن شیر د عالمانو دا هغه علي کړي دي اوه را چاپشه یو سره ملایي کیم هغه کتابي لدل یې وروي زمونږه کيده کم چې المانهد کېږي دا دا زمونږه کيده کم چې القران کېږي دا شي ا او ته دم دا تبلیغيان له دوکار کوي وروي هغه غره بلاني ځاګه تبلیغ مولا داس یو کولو مولا ته پوسو کو اگر جواب ملاش و جنہ دائی پسی موز نکی محصر یا اما شمال و خبر اکیا و خلق اللہ مولانا زکریہ رحمہ اللہ دا تبلیح جماعت مشهور عالم او تراشد آگے کتاب گورا مکاتیب شیخ العدیس رحمہ اللہ سبا چار سو پچاسی کیا ذکر کہیں النبی کی متعلق میرا خیال تو یہ ہے کہ تنی مولانا حسین علی ری محلہ کہ خدام سے جو نقل کیا ہے وہ صحیح ہے وَإِذَا حَيَاتُ النَّبِي مُتَعَلِقْ زَمَا خِيَالْ دَا دَا دا مولانا زکریان سے رحمت اللہ نے ذکر گئی مکاتی میں شخ العدیس دا آغا کی داب مولانا حسین علی ری دا خادمانانا یعنی دا آغر شاگردانانا دا مولانا شخ القرآن مولانا غلاماللہ خان رحم الله دارنگے مولانا قاضی شمس الدین رحم الله مولانا امیر بندی مح محمد بندیالمی رحم الله او دارنگے مولانا نرمآمد رحم الله قاضی نرمآمد رحم الله او شیخ القرآن مولانا محمد طائر پنجپری رحم الله دادا مولانا حسین علی خدام وې تا جره دینه کما کېدنه کل کړې دا سیدا دا هو د تبلیغیان مشر مولانا زکریا ري مولا ذکر کړی دي او صرف دانا دا نه د تبلیغ جماعت له له دا دای کتابونه بدی باندې غا دی چې مولانا دی دیوبند عادی دا هغه نظریه لا کما چې پدې دور کې د ارشاد او توحید او سنره الحمدلله دا ځان خبره ده چې اوسهین حوايي او پراپګاندا کوي او خلک داغه په پراپګاندا کې راشي دا رنګي تلګه تحقیق وکاله څو چکا تبلیغیان لو بکار دي چې هغه تفوس کی موجوده د تبلیغي جماعت څخه مشر مولانا نظر الرحمان صاحب امیر د تبلیغي جماعت پس د حجي عبد الله صاحب نوښه کم مقرر شول دي دا سوق دی تا دا وړاندستان د شیخو قران مولانا غلام الله خان رحم الله د پنده دا خصوصي شاګرد دی انه تبلیغي جماعت امیر هغه د احاده توید و سنت سره تعلق ساتي تر د بیان صرف د دوکار کې چهرا پر روان کې او جماعت او باه کې عالمو ال تپوس کو داسره دی وايي خبرې دی مړه اله تحقیق کار دی پاددا چې خلک مختلف را بيګړني کوي ما وخوخ باندې د دې وزاعت کړې خوایدا خبره کولی یا پنځه بريان د قبر اعزاب زیارت د منی کرامت د منی اولیا نه منی دعا نه منی خیرات نه منی اسقات کولی منی دا یو له ګولې زګلا د بدعت بوجي او خصوصا اسخاتلو بيدتیان ډیر زیات خوشالي دل اوس غریبانو د مجبورای نه دی چې خلکو پردوی چې دا نشته دیوبند دا نمنې تازه ځانته دیوبند یان وایي نو دیوبند علما هو بدیبان ردونه کوي او تازه اسخاتونه ورړي ورنه تاریخ د دې مولیا نو کم چې دا ځانته دیوبند یان وایي د دې مشران ګوران سال بسار د دا ډاګي دا ملا ګوران داستا دا مشرنو آغا پا اسخاط بانی حوالی ور کدیدی پا سبود دا اسخاط بانی او پانیوی مناظره کولی تروس بور دی بیداتیانو اسخاطونا خونال اوسم ډیر دا گردی اسخاطونا بسی نو دا بدائی بانی دا بدل گیدل چه بمونگ بان اسخاطونا بن شوال جان سرف و سرف دا دی نورس نور میاست که اسم نشتا اوان دیدان خبر کی جنگ صرف او صرف د گیڑه په پا دی بیدتیانو بانی خوراکونا بن شویدی چا پی بان کل پنج پیریانو پی بانی بان کل نو زکا پی بانی پنج پیریان بد لگی نور سا نشتا نو پا خواه داب را پی گنده کولی و ایداد دعا نمانی و خیرات نمانی سات نمانی و زیارت نمانی و کرامت نمانی او د یا یا مسئله دوران درست ما الحمدلله دا هر مسئله وضاحت کړی او بهاري او باني کلیپ موجود دي تاسو بیا اورېړئ چی موږ ارسمانیو په طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې جرم ځبون سردارین کله چې عوامو ته دا پته ولګیدار نووس ورسره بل پراپاګاندا با دین شو نو دا یو څه مسئله راغستې یاره وې سمال موتانه مني حیات الانبیا نه او د قبر عذاب اولین منو الحمدلله رسمنو او جرم صرف داري چې په طریقې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې منو تدای جنا د ابو سوقه چا زمو خلاف را بي ګنده کوي چې د قبر اعظم نه منی ته د قرآن زانه د قران د ایتنا بقبر الارصابت او مانګه د ابو سوقه نو ما الحمدلله بلرزی درس قران کې د قمر بازا آیاتونه اورول اورول تاسو به یاد او ما ویلو چې دا سره بیا اوسونه او په دې باندې زمنګالم مولانا مرتضی رحمت الله مين سی رسول الله او ان شاء الله زبې څو وخت به شکوم چې دا وګورئ دا زمونږه رپنبري عالم رساله ده د قمر باذابانی لیکلله یو سل اوله آیاتونه قران به باندې پیش کړې دي نجزنه قران نوزل ولا ساتنا زوز ما مشران پیش کوم منګه قبر عذاب نه منو او تا در سره بده نشته چې کم زړه الله قرآن کې د قبر عذاب ځکه ته یې او عجب د وحر دیدم دری پاد شای کې لالو پنجو حماشت سپاهي او زړه بچ غټ پټ کې په سر کو وزادا مولا شو ها غټ پټ کې په سر کې وزادا مولا خبر ني هل ایلم ور سرشتاو گنا خوبا سوائی خبری او خلق باغی ناغو پا پراپی گرندا کی راشی او مولانا سیرودین دا یو سڑی رانو خط والل روڑو آغا خط باربیگی لگلیشی ہو نا مولانا سیرودین لیناسی ورکو ورطوی مولانا سیبو تا خط رات لیگ پڑاو کا نچا آغاو کا تو آغا وطریر دا خو باربیگی نزب پیبانی نپوی نو اوسلیو ته به ملاز ته پسر کړی دی نو پړکه را وغه سر سر نه هغه سړي له بسر ګویا و سراله ته پړاو کا دا الهم کبه پړکی باندې نه هنو و سراله ته پړاو او د اردو رساله کتلې او بس ار سړی عجیب کار دی ها کار دی بس آسان خبره کزان مشورول غواړي په مشهور جماعت باندې رد وکا اگر خبره یو سړی چاپی جندو نا چا ور د جماعت په میرا کې غلو کا نو هغه هغه کلله نو هر چا دا له ګدا چاګړی د خپل نو باندې سبا آسان کار دی چې څوک دین په جنی جذباتو کې تقریرو کوي ها ها ها او بسویا بن بریان داسه بن بریان داسه بس خلک باندې مشهور کی هر څړې وایي چې دا مناظر اسلام دی او دا متکلم اسلام دی او دا فلانه دي ولی په بن بریانو باندې رد کړل نه تا هغه جماعت چې په دنیا کې نن مشهور دی هغه باندې رد وکا په دا باقي خلک وایي وایي بن سره تعلق مزه پانچ بریانو پسی ملز نکی گی مکروع تاریمی دے زوان بیدتی تا پسی نکی گی تا خود بیدا تو بوجائی ملز خود تا پسی نکی گی دا تاریخ تی دا بیدا تو نڈک دے مشران دې ټول دے شرک نڈک دی ورنو گرال بسائر دا دا گئی مولا چیار دا اولیاو تاریف سکی تا پلو مشرانو کتابو نل یا خوب داوی چیار دا ما مشران نو دا نه با انکار کئی نو بس بیا ٹک دا او یاګه هغه مشران منی نوبیداد خص اوغه بخپلو کتابولو کې کی شرکیات لري نه ها او بیدات بوجای وای او ریس نه بخبر ني او دې بزر ها وي پنځه بریار بس مز نکی و بیدتی تا پس نه کی ځګه هجي نبي د تخپل مز نه کی نو د خلکو پر پس سوشي ها ځان دا احناف وای ځانته دیو بنديان وای او ځان ته حقاني وي که حقاني مړ دا وګورئ حدا فتاوی حقانيرا وی نه دا فتاوی حقانيرا د دارلو می حقانيہ اقول وختک حکم مدرسه دا یې د فتاوا شایسته را او زه شهید ناموس رسالت شیخ الحدیث مولانا محمد صلی الله شہی드 رحمه الله دا په ژوند کې دا شایسته و او دی پتاه دا اول جلد دی هدا وګرا والفرق اول جلد پای کې دا ذکر کای په سلور سوا دیم صفه کې هدا کوم چې په دیم ځان چاپ شو را په سن 2005 کې پدریم غلبانی اس بھی گریشی یا دیستلی یا بھوسم پر کیوی دا اگرائی دیکی بارت دے لکلی دی مولانا پنچپیر اور ان کے پیرکاروں کو کافر کہنا صحیح نہیں حبی نہیں دا غڑوٹی لکلی دا دا اقانی دا فتاو دا مولانا پنچپیر اور ان کے پیرکاروں کو کافر کہنا صحیح نہیں ڈاڈاکوڑا خٹک فتاودا فتاو اقنیا صفحہ چار سو تین کی ایسو کی قتل واری نماز رشتہ زبی وطوخم پائے کی جزنہ سوال کہیں وہی مولانا پنچپیر اور ان کی متبعین کو ان کی عقاد و نظریات سے ارتلاف کی بنا پر کہنا کیس آئے پنچپیر مولانا سیب او داغم متبعین داغم شاگردان داغم الگری دا قائلو د نظریاتو د اختلاف ہو جبانے اغیلہ کافر و علسنگ دی نیز ان کے سات مسلمانوں جیسے تعلقات قائم کرنا جائز ہے یا نہیں دا مسلمانوں پشان تعلقات دور سارا قائم حول جائز دیو کنا دا جواب کئی ال جواب دا جواب دے دا ما پی بانے کر دا دے جواب کئی ال جواب مولانا پنچپیر اور ان کے متبعین کا عقید دا متبین کا عقیدہ صحیح اور درست ہے دا غزو منگیوت چې د خلک یو ګوربیا اے مولانا پنج پیر اور انکی متعلقین کا عقیدہ صحیح اور درست دی نا وی صحیح اور درست ہے دا مولانا پنج پیر شیخ القران مولانا محمد طاہر پنجپيري رحمه الله دا اغه او دا هغه د ما یو غرو د متابعين او شاګردانو د پنجپریانو دا د حقانی په تاوی چې دا صحیح او درسته صحیح او درسته او وه اهل سنت والجماعت میں داخل ہیں اهل سنت والجماعت کې سري داخل دي بیا روز دا اگر چې بعض مسائل میں شدت سے کام لیتے ہیں پدانی مسائل کي د شدت نکارلي نو شدت د دغه خلکو د سپينه مسله کین او سپينه سپينه مولا یا کجونو لري دا ابيراتيانو سپينه او بیا روسه غوي لیکن انکو کافر اور مرتد کہنا صحیح نه دی انکو کافر اور مرتد کہنا داوي مرتد دی او دا اهل سنت والجماعت نه او دا فلانے او دا فلانے کلیو او و کلبلہ فتوہ پا پچ بریانو بانے تزان تا حقانی وائے نو لگتا حقانی فتوہ خوبو رکھنا تا حقانی فتوہ منے حسزان تا حقانی وائش علماء کرام نے تکفیر کے فتوہ میں بڑے احتیاط کا حکم دیا ہے اور مسلمان ہونے کے ناتے سے ان کے ساتھ مسلمانو والے تعلقات قائم کرنا صحیح اور درست ہے دا خوز آ, دا اکوڑا خطک فتا کسی بھی مسلمان کو بیلا وجہ کافر کہنا موجب تازیر ہے فتاو ای اقانیہ اول جیل چار سو تین صفا او دا سے نور دیر کتابون علی دا علماء دوبان انشاءاللہ چی جون بھی لذب اس موقع بانی بیا پیشکو او د خلق و حقیقت با مکارکوم چی تا خلق دا, دا دو کار کرے او خلک دوکا کې عوام دوکا کې تلګراشه دا قالی پتہ و ګره دا ګوره خټک پتہ و ګره هغه یې پمپریان عقیده درسته ده بهرال دا یو مسله حیات الانبیا په اعتبار د دنیا سره ژوند دي په اعتبار د دنیا سره مرغي او په اعتبار د برزخ سره اړی ژوند دي او پای باې ما دقرآاند دوه قسم مع یاتونونه پیش ک نیم کوآاند بهخلکو ته نوئ بنکې پور آیا راې کومبییان نو دا د الله دو ک فرتومه د د دوینا شان داې کله بچې دا ورګی شو پهطرته تو د الله ی په تاسو بین کار کولوپی یو شکبی ټمینو کا شیر باړی شو د الله سره په تاسو به بھائی <الحب> حکم اللہ العلی الكبیر بیس اللہ خواست اللہ علیہ رضا چو چھد اولوز آتی و یزیر ہکم آیاتی اللہ اگزا دے چھکای تاثر بندل آئیل توحید را لگی تاثران دبرا نرزکا سبب کریز چاہ باران وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُنِيبَ او نسیتنا علی مگرا سوچی رجوع کئی اللہ تا عبد الله مخلصین له دین ما وانه الله لرا خالص کونه دی الله لرا غارل لا اگر چې بدګنی کا پر پهیو درجات زولارشې داو چې ټونکو د درجو نه خوندار شي یو که روه من امرې را لګي وای د په خلکم سراب چا د بنګانونه دی روز را يومت لاق تیرا پاراچیو یا رئی تولید مخامرکی دولا یا مهم بارزونا لی اقبال اللہ من امشای پاہ ورزا چنی باکارشی نم بھٹی پا اللہ وانی ادین سشے اللہ بھوئی لی مانی الملکنی اممار چھا لی باچھائی نم رزی اقبالا با آوازو کی لی اللہ وواحد القہار خاص اللہ در چی واضی وزر ورزاتی اول یوم اتوزا کلو نفسی بیمارکسا بات دا ساعتی بدل ورکولشی آر یو نفسی فای چکری لا ظلمان یوم ظلم بنینان رو دی انسان تا بد عمل بدله ملاوی نو چاہ چه دا قرآن سنت خدمت کرده اغلا بد آغا بدل ملاوی گی او چاہ چه دا قرآن سنت والا بدنام کرده اغلا بد آغا سزا ملاوی ان الله <سؤال> سر یول <سؤال> صاحب یقینا الله زری صاحب کو ان کہ وان ذرو یوم الاذفا ورا دلرا دورزینز دیلا اذه قلوب لدل عن اجر قادمینا کل جی زڑونا د مرکن سرا دګوی دغامنا ایشو ظالم الرو ذشمربان ونا شفی طام ش فارسی چومن لشد یا لم خائن دلایل وی دی الله د خیانه دسترګو و ما درو زدرا چی بدایسی نه والله يقضي بالحق الله به سلګي دا حق او دسان چې راوالي سيوال الله نه لا يقظون بشيئ في سلام نشي کو به شي سره يدي نه دا لا يور جن کې او جن کې او لم يسيروا في نگر دي بزمګه کې چوغوري ایفا کانا اکیبت اللذین کانو من قبلیم سرنگو انجان دائی کسانو چی او ده مخد رئینا کانو مشد دامن ام قورتانا او ده صدری نپتا ککی اولو نخوضی خانو نپس مککی فا اگر دوم اللہ بی ضروبی اولی او دیلا اللہ فسا برطا کنا اولو او دیش دیلا ترف دا اللہ نسوک بچک انکی دا لیکو دانو غان ته دي مو سلوم بل بینات دا دیو جنا چې راکړایتا رسولان نبی په ازیاء دلایلو فکفروا ما ماخدم الله دای کو فارکو او ني ولا بیلرا الله یقینا دل لتاقدر سجد بولا ولا قر اسلام موساتنات پتہ فدلالو زمون و سلطان مبین اوپا دلیل کیا را ہے د تو آمان توقع دونگا وقالو سایرم گزام ناغوئی تای جا دکرونی آتی درو جل کلچ راگری تباقبانی طرفنا دیوئی اوجنی زامند آئے کسانو چیمان اوڑے دسرا ویستایو نساہم او پریجن اکیوئی یا بے آیا کے جدی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا وَقَالَ فِرْعَوْنُ زَرُونِي عَبْدَ مُوسَى وَفِرْعَوْنُ فَرَيْدَ مَادَرَاجِ زَوْجُهُ مُوسَى وَدَلَنَتْ شَانِي وَلَيْسَ بدل بکیدین ساسه پروانم وی ماسره دین غم ده دا دین پاجاما کې ډیر خلک دو کا ور کوي ها پروانم دین غم ده اوسم ډیر خلک د دین پاجاما کې خلک بی دینه کوي هاوی هغه خلک بدنام گا چا صحیح دین خلکو ته کوي او خلکو ته وایې چې دې زرا تعلق ما ساتي د دې بار چې خلک دایته نيز دین شي اغه او قافعون ویلو <سؤال> وای ما سره دین غنده او ایذر فی الارض الفساد <سؤال> یا وکارگی فزمکه کی فساد او وقاله موسی ان یذبر ربی و ربک او موسی علی السلام ی دین ان ز بناوارن برف زما عرف تا زبانه ها الحمد لله ثم الحمد لله زو زم ملګری زم مشایخ زم استادان هغه موږ سپګه خلنه خوځو که ول څه دا نګو ما سره ضرور بیانو ا ه خبره د سپګو خلکو سره خون کوي دا نه خبره درنو خلکو سره خون کوي هم ما سره وازیه کوو که چا ومنلا ډیر خاله که چا نه منلا نو ا اجازه سنوي او دا نوایو جبلانی سره تعلق مساتا فلانی سره مساتا هغه دا ضرور وایو چې پیغمبر ویلی چې د بیدتی عزت بناکه نبی علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه فرمائی من وقق رسائب بیدتین فقد آنا آل علا حدم الاسلام بخاری شریف رواد تی چاچی ده بیدتی تعظیم کلو نو تو اسلام تبا برواد کو اسلام اون اناولو دارنگ روایت ده دا تبرانی کرا زید ازار آیت المطدیع فی تاریک فخوز تاریخ ناخر کلا چه بیدتی بلا روی نی نو غلارا بدل که ببل الار روان شا ده بیدتی تازیم بنا که اسلام تبا برباد کو ده حدیثو ذکر کرده مونگ نو آئیو وقال موسا انگی اوزدو بر ربی و ربکوم اوه موسیٰ علیه سلام یقینا زبنا عالم پربزما اوربستا صبانی مین کل <سؤال> متکبرین لایو منو بیاو ملی صاب داریو تکبرکون چې ایمان وړي ورځي صاحب وقال رجل مومن من الافرون استسلی ورکی هر یو داعی دا کتهای چې راځم مساله بیانوم نو خلک به غلاوږي مرګ لري نشتا الله تعالی سلام ته وګورکنه د فرغون په کور کې ول الله ملګری پیدا کو رجل مؤمن وای رجل مؤمن دال افرون چې مضبوطی ذات له خلک یا و ایمانا مضبوط ساتھ لیو اوز اخکار کولو پتیوی نابانی موسیٰ لی صلاة و سلام نرو اللہ رب العالمین اغلی نران ملګری پیدا کرلو مسئلہ بن ارتوبا نی بیان کرا او دا قانون دی چې چھکم سرین نروي اغلی الله ملگری نران پیدا کوي رجل مومن گورا موسیٰ لی صلاة سلام اللہ رب العالمین اغلا رجل مومن پیدا کو او چې بے خوند او بے غیرت ای نارد نرانو مرگتیاں نشی کو لے او گورا سامی رے تو مسالی سلام دو مرگتیاں نو تختے دو آ, دا میشہ پار درشانی وقال رجل مومن من آل فرون یک دمو ایمانا اویل اغل آل فرون ځې مژموده ساده یو خلې ایمان لره اته ګورونه رجل نه یقول ربي الله اغه شول قران د پنځګل مولانا محمد تعالی نور الله مرقدو یو ځلې دابې سو کې مناظره نوخار کې نو ښاګردانه لګیاو بدتیان او مشرکان سره مناظره کولې اغه اورډر پخوا هم ناظرو کې پروسی داوس اغه پراپیگنڈې کې بدنامي لګې. اغه نو بدعتيانو ورته وي. هیڅنګه خوان به کولو چې ته به आवाज وي او موږ ټول ملیاں سره خلاف پيوزي را جمو. اتفاق سره. په شیل قران به مولا ته خواندل. هغه ته هیڅنګه خوان کوي چې زما کټ کې پروت هم بيغمه او زما شاګردان لګي لري او تاسو سره مناظره کوي. ادا یي د وشانار ورکيني. ته الله رب العالمین ده خلق زړونه کلاو کې او دماغې کلاشه چې اورا دیس وایدا خوشیا دي دا نو واضی پرابې غړې کې نو زړونه کلاو کې الله رب العالمین ناران ملګری پیدا کې او بیا الله کلاګلا داسمو کې آ خلک چاغي تازه دوشمنی کې الله رب العالمین داغي پکور کې پیدا کې دا کې دغه غورو مصالح سلام الله رجل مومن د غون په خاندان کې پیدا کو اسی وي اتذرونا رجل نه یقول ربي الله اتذرني اسره چه زمان الله ته د بیانو کا الله واستاپ دښمنانو کې ستا شاگردان پیدا کی وقد جاءكم البينات من ربكم پتہ کی زرو اغلي داستا او دلیل باندې ضرب درستا سن وَيَكُذِبُ كاذبًا فَالِكَذْبُ كَشَرِ دَادُرُ جَنِينُ حَ أُوَاهُ پدما ني سزاد دروغه ولا وَيَكُ صَادِقٌ يَسُقُ بَازَ الَّذِي يَدُكُم أَوْ كَشَرِ وِرشِني نوغرا سيد تاسو نه باغيغا چيتا وسره لوس گئی يَقِينَنَ الله تَوْفِيق نَار کَيَار مُشْرِق أدرُو جَندا يَا لا ما وَمَا قُتِلَ مَاتَ سُرَبَ شَهِيدًا رَضِي لَائِرِينَ فِلارْدُ وَلَيْبَي بَسْمَكَ غِفَمَيَ سُرْنَ مِنْ بَاسِ اللهِ وَبَزَمْنَ دَادُغِيَ ذاتَ اللهَ کچری واشی موندا او غِرُونَ مَأُورِكُمُ اللهَ مَارَ نَغِنْتَ سَمَغَ سَجِذِ وِنَمَ وَمَا آدِكُمُ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ أَوْ نَغِنْتَ زُتَامَ يرون ميز تاسوتو اسلام لاره کي بو زه وې تاسوتو تره دين لاره کي بو اوسمه لاره ته کي ما دروخي وقالا الذي امنوا ويسريجي ما نرو لا قوم زمقومه ان يها حالكم من سيام العذاب يقين ان يريكم بتعس فشان ذابون مثل ذاب قوم نو انواد و ثمود فشان ذابون يا قوم ذو العلى سلاموا ذو العلى والذين من بعدهم اركزان جرسو دي ودي والله يريد ذل للبعد الله يرادنا كيد الظلم ده نيgano ويا قومني اخاف عليكم يوم تناد وزمقبا لي ريغان بتاسباني دور دي تشرينا او يوم تناد ورتزكوي 4 سري بچي وہی بديورا چا بد په بدل عمل کړی هغه وای کاش په دنیا کې ښه عمل کړی او چا چې نه عمل کړی هغه وای کاش یې ډیر مکرې وي یومۃ الλονہ مدبرینا دا بدل دې یوم تراد نه ها اورځونه به شا کوم کې شیکاس من الله من ازم نشتا سلا د الله بچ کوم کې ومیذ فمالو مناد او سوجي گمراه کی الله نشاغل لرلار خودونګه ولکه جاءم یوسف من قال او تذکر بالنعام د دینه متنه بلش مری و ترګیز راغلی او تاس یوسف علی السلام مخی رینا بل باینات دی و از یات لا ایلو فما زلتم مما جاءکم به دمشوته سو په شک دی چې راغلی او تاس باغیبان ني حته اذا هلک ترجي کلو فاص یوسف علیہ الصلوۃ والسلام حته اذا هلک چا بار کی وای یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نن وای پیغمبرانو باندې مرغ نارازی قلتم لیا وسلم من بعدی رسولا تاسو ای ایا رعب علی کی الله رسل دین بل پیغمبر چي بیاموی یا را بل پیغمبر با سکراو نلے کی، دیوچی نوائی، ویچی جوان دیو وی جو منتا سویشتے اون پا کارو، چی جوان دیو منتا سویشتے اون پا کارو، اسمی ولی خلوائی دا قبر کاری، پس د مرگم زمان قدر کو ای ضررت نشتا، پس جوان کم زمان مسلا نو منلے، او پس دا مرگ بیاموی دا ولی دے بزر دے، او قبر نے تاوی گئی را تاوی گئی، الذين يجادلون في آيات الله اذكرانه چې جګړې کوي په دال لګي هغه سره د صورتلاړو ما يجادلون في آيات الله الذين كفروا دلګوي هغه ځان چې جګړې کوي په دال لګي په هر سلطان نه تام به دلیلو چراغلې دیته قوالدها قبر مردنیندلای دی له دې خبر را بنې زال الله او بني زګه سانو چې مان وروي كذلك اي بولاو دارنګ مو وروي الله الا ګل تلبي مو دګه برنج جبار په هر یوزړه داوري دنګي تکبر ګوندي جبار او ساخته چې داګ ناوري تکبر ګي زيدي او ندي الله په باندې مهر وې هغه ته بلا نه دات نه کلیږي کاوه ته قران وای ګاغه د احاديث دا آغا پس لبانی موری چب باریت لگید لئی عربیا اس نمانی وقال پیرونو یا آمان ابن نی صورا وی پیرونو و آمان جوڑا کمانر بنگلا لحلی افغل ازباب تیر پارا چیز ہو رسیگن دروازو تا دروازو آسمانو تا نزر خبرو آلم الاد موسیٰ علیہ السلام تا او یکینا زگمان کم پتا بانیر درو جنو و د دا لکهناې برونه جو ملی شو فون ده دا من د دا بند د صی لاې نه او د د پیر د بیرون مګته با کې او قاله ل عاماکتهونې اوپیرون خو داشته تیرشل ک پیر شو چې فیرون د تازه تصیح لار غې او جو د مومن د هغې په مقابله کې وي وقال الذي امنياكم اددوني ويا غسلي جيمان رو زماكم ما زماد دايدي داري کوي ادي کوم سبيل الرشاد زباهم دازو تعالی رسول اسلام يا قوم انما بينه ایت الدنیا متاون وزماقما هذا جند او يا دين اخرت دي کور انا من اسيئات فلا يجزئ الا مثلها جاء يا ملک بعد نو بدل نشیار غول مگر پرشاندانی او جاء يا ملک گنی گنارین یوک زران او دیوی مومین او لای گادخولون الجنت لا گسان بدنگی سدی ما نوڈه چیز را خوالم تاسو درا پا طرف زخلاسیه او تاسو ما را خوالی پا طرف دور بانده تا دوله نیل یا پورا پی اللہی تاسو ما را خوالی چی ده این کار کم در اللہ او شریک جو کم دنی اللہ سنا چی ده امال بانی بانی دنیل <سؤال> اوز را خوالم تاسو نره پا طرف زرار بخون کی زاده تاسو ما شرک لر او زه تاسو در اللہ توحید لر آوالیم لا جرم ما نمد دوننی اگر زاخ با جتا ز ماره وله الہی هر شرک تا لیسلو دعوتم جنش دا ای لرد قبلیدل دنیا اخرات کی وان مردا الہی یقینا زمغا بسیل اللہ تا او یقینن مشرکان به وی جہنم بازه تذکرونه ما قولو لکومه نو زرده چه تاسو بیان که آسو چه زوه ما تاسو تا ووخوروزو امریه لالله اوزه سپارم اخبالکار اللاتا ما قولر تا بیان کړه مو کتاسو اینما نیست نو پتا بل ارتوله کی پورز دکی آمد بانی چه دو خبره دشتیاوه خمونگو آمان او اوزه پلا پیس اللہ تسپارم کما بدنامائی پراپیگنڈے کئی کار سکئی اللہ رب العالمین وفیصلہ کئی پورز کیامت ان الله بسیر امی حبادر یقیناً الله لے دنگی بابن نگانو او قاو الله سیاد ماں مکرو نو بچ کو اللہ دلرا د تکلیفونو دا اینہ چدی تدبیر کو لو مدارک ذکر کئی چکل رضا بیانو کو نو ور سره زر کسان ملگوری گوی، علوی مره گوی نو غارت ای بود لو آن تاچی غارت ای نو در ایندگان او داغین ای پینز سوا کسانو خودل او پینز سوا راو تختیل دلو رال الفیغون تا او فیغون تاوی چه ده واقع ہو شوان اگو دوی خواست اگر <expl> <tnelle> mm, uh را تلته کینو له تاسو د دنتره علی او پیزه سواده مردار کړو وقالو الله سیا تیم ما کارو واکب یال بیرونه سو لزام ته اوسه بیروني ان پوری بلاذاب انارو یو د دې نه مراد عذاب قبر دی همایې قبر عذاب تاسو نه ما نه څڑی آوې سنا بس هوایي خبر دی او ردی دی نو وربا به شولیشی سبا لیوانی سباب이가 برزخ ظاهره دمکه او او د دنیا نارسته دا یو مقام دی او او منکیر له لا ځا برکولشی واحدین له بینام برکولشی قبره استلاده فقاو دی محفوظ په الارض دی پس مګه چکم خر شوی دی او دا معدیسینو پر اصلاح کی اغا مقام دوئی ته روزی نو دا نیکان و بندگان و پانا ایلین کیوئی او د بدو خلکو و پسجین کیوئی او دا فقہاو او دا معدیسینو خفل اختلاق دے دا معدیسینو ابو اغا جنت تزی او الہ اللہ رب العالمینی او جسم ور گئی لگا عدیس کے رازی تس رو پر جنت ا جنت یاغه مزه کوي لیکن دا تعلق د دنیا د ژوند سره نشته ګره څنګه د روح راضیه په بلې باندې نه استي او منګيري نورو اوبه سي ګيري عذاب روم لوی او تعلق د بدن سره وی لکه حدیث ګرازي چې د نیک بنده لپاره قبره یم سو 70 به 70 او یا او یا ګذا هر طرف ته کولاوي په دنیا کې چا یو غزا قبر لیدلې چې داسې مو یو غزا داسې مو می داسې مو داسې مو بیا دې حدیث سره سکه او مالمیږي چې دایې تعلق داخریت سره دی نو باغي واري نه کوی او نوم باغي مقلفیو دا نه چټوې دنیا به شان ژوند لري او ماده په موسا د بار چې قیامت اوبلونه به شدل عذاب دغه ګورنیا ستزادتا وای دا جنہ پنار ته شي جگره پکې بور کی وای پ کزريا گسان له جنوي ګړنا وای وشاګردان استادانو لا وای مریدان د ویرانو لا ان ګندل ګنتابان یقینا تاسو زمګو شران موږ او تاسو په سیدران بہت خبره بالان دغه روانه ناسيو ميننار ايتاسو لکه وندي زمدا سيسرور اولو لوينا سد برينه ګولمږيا وهغه څالو چې کړه استادان بوته وي پیران بوته وي وو با دلوي د جهان نامګي سره کړه بمهنده بنديګا وکي وقال الذين في النار خلنت جاء النبى وایغه سانج بورګيني دروان جان جانم ته او دربا کوم خفیبنا يوم من العذاب هو لرښتاسو چې سپر کې زمونږه یوه ورځ د عذاب له قالو عالم ته په تاتی کوم سره کومل بیانه تهول وړي اودور اولی تاسو رسول استاد او بوازه دلایلو قالو بلا دیو او لنا غليقو قالو فدو او روان کنا بل درای خاندان وغا د کبین لې په ځلاله او دلاره چرې کحو مګر په کوم راي کې اناله زر رسولانه وندشاره ذکر کوي یګي نن مونږه لي غو خپل پیغمبرانه اګه ځانجي مان رړ په ژوند دنیا کې اګور ځای چېوبدري ګوان او چې فائده مڼور کې ظالمانو تو زر نه نه او دویلای باید کورا ولا قالتنا موسى الهدى تا کی سره ور ګ룽ه موسی علی السلام لیدات بیاس کی مورګه بنیسرائیل لګی داو هدات او سیات او تل فاس بیر صبر کوا ان وعد الله کن یقینا وعد الله کړه الله یو خیر ریسبر کوا لای بلګای پرابګړنې و کای بدنامی بلګای خو ته صبر کوا وعد الله که دنیا کی فیصله نیو قیامتی غفیصله شکنه چه پاها قصر گوه وزده افر لزمه که او بخانه ده گناه استاله را کچره تاله گناهی نه یادوه ما مانا وزده افر لزمه که بخانه وارا ده گناه ده امت استاله پارا لزمه امت که زکره پیرامر پارا گناه نشه وله یادوه ما مانا سانتیا غوار بوجولوله استغفار به دا آسان او زم به معنی د بوجو وصابب ان غراب گابل شی ولبکار باغیانا بستانی درستوانی و تمازی ګرو د سارگی ان اللذین یجادلون فیات الله بیاسر در سورۃ الان یقینا کزا جی جګړه کوي پاتوندا الله کی به دلیل اچ راغلی نه تا الویزودریم الا کیبرون نې به شنو د کې مگر هغه ساده علاوه زرونو کې بووس پروت نه چې د قران هدایتونو په مقابله کې خپل راي پیش کوي زرونو کې هغه ساده پروت دی ما هم بے باری نه ورسیدونکو ایته حسدایس بالله بناوال بلصر یقینا الله نه اورې دن کې اورې دن کې لخلق السماوات و الارض اکبر قام اغا پیدایش دا اسمان نوزمو قدر لوئی پیدایش دا خلکونا لیکن اکسر دا خلکونا نبوئیگی وَمَا يَسَلْ اَعْمَا برابر لند و لدن کے لند جاہل دا قرآن لدن کے عالم دا قرآن دوال اکل برابر دی لند مراد مشرق بصیرنا مراد موحد یا لند مراد معبود باطل بصیرنا مراد اللہ عبو العالمین وَالَّذِينَ آمَنُوا عَامِدُوا الصَّوَالِحَاتَ آگستان چیمانے ورامل یقونے کا وَلَا الْمُسِيحَنَا قُنَا اگارا قَلِيلَ امَّا تَتَذَكَّرُونَا دیر لگئے نسیتا سنگی اِنَّ سَحَاتَ الْحَادِيَةُ لَا رَيْبَقْبِيَا یقیناً قیامت راکھنگی شدیشتا باہئے کے لیکن اکثر لخلقنا ایمان نوری وقال ربكم دونی است عجیب لکم ولدی ربستا سر آور ایمال را است عجیب لکم زبا قبل تیاوکم تاسل را است عجیب لکم زبا قبل تیاوکم تاسل را الارب العالمین چه ماناوارا دعا قبولکم یوم لاء یوزا کی تقریر غولو وی قران کې الله وای وقال ربكم ادعوني استجب لكم وګورئ د جمی غیر اورله الله وای چې په جمع زمانہ دعا واړی ځبه قبول کوم او پنځ بیرهوی په جمه دعا نه منی اخوا ها هاي په خواله پرابې ګړنه کولې از ګاوه کې دا خبرې وینم اوس بښپلم نه کی دا رمسه لي چې کوم باندې د پخ بریان سره منازره کوي آی اوس په خپل برې خولل زکه ورته پد نشي دا بداتي نو وي پخ بریان وایي چې په جماعت دوه نشتا نو دا یو ورکه معصوم د دریم جماعت ښل هغه ته پاسېدو په دې استاد وایي کله غا چې قران کې جما راشي نو دته نه جما مراداله اگو یاو که نا اگو یا قرآن که اللہوی چه ادرونی است عجیب جمع دمانا دعا گوڑی او پا انپیریان په جمع دعا نمانی اگو رو استاد لکسو چوبا هر دائی جمع جمع مراد نی اگو یا قرآن که کم را جمع زکر شوی مراد بطین اجمعی قرآن که اللہوی فاتو حر سکو مان ناشئتو اگو یا خودو بیان چکلا کئی تو اللہوی تاسو راتله لکه خپل فصل تعيين خپل خزه تا فکه کوم کیفیت چې تاسو غوخئ نو الله دې جمی سي غدي کرکاي فاتو ارزګو وناشيته ټول پر جمره شي خپل خزه تا چې کوم استاد نن به आवाज کور نه ځنه ټول خلک ځان سره بوزي نو وي هلوي پینډیو پینډیو پینډیو پینډیو ولیو سره وتره پاده تماچا راوي تا به قسم پاله سترګي وته وسم چې سو غوتاسو وي دلگانو دلیل در سره نیشتا او بستج پنج پیریان داسه او پنج پیریان داسه که دلیل در سره جواب آگه کنیم او کپره بلالا برا برا شو بیا شور جو که هلو وی پنج پیریره او آئیه چه دلیل وارتا پیش که بیا وی پنج پیریره اوستانو اینا بیاوازی نده ای طول خلق بدان سره بوزی ماتو بارسکم انا شیطم با کم که اصنا جملا کما دانه ن چکم راج مہراج ایتبجه مراد علی او دنیا دجیبلا کوم بیا وی موزه کاوی کنه چې میان ته د قران نه خي وګوره دا ورو نه دره عالمان <سؤال> جوړ کړي جا جان صرف د دې خبره دي د پنپیلانو جرم صرف دانه چې عوامت ته قران خودو اصل دینه عوام ته خودو دایې نه بس صرف مولیاں دي عوام نه قران نه ځکای په خدایو لوی مصیبتو مولیان و پراپیگنڈی کو لی؟ دا, دا پنجپیریان و خلاب پراپیگنڈی کو لی؟ اوی با چی سوار لی زلمو نینی کنی نوی قرآن نشیز دا کو لی؟ یاک بی مشترانو تا پا خواه دا پراپیگنڈی کو لی؟ کلا چیزی و القرآن دا مولانا محمد طایرنا ورلا مرق او دانشا گردانو و دی تول دنیا کی دا قرآن در سونه و دې دتیان مجبور شه نو قران امیانو خپل <سؤال> یميان ته شروع کړي اگر چې بیباني کویګی نه د قران اصل <سؤال> مغز او اصل مقصد خلق د نشي خیالې از یو پرونیه پرونکای ایسا اخواله فاروبیا بس را جمعی کویګی نه بیباني مجبور شه نو دلتا چې د قران درسونه کوي ان الذين استكبروا عن څه وډونه جان نو داخيرين نو نو ګرات امليانو اا جمعه تر کې او په مانو پکلوګي ډېر شو سلوي کال دیرګړي فایده قران درسونه کوي او کله چې یو بنپری عالم یو زائدلار شي هغه قران درس ورو کی نو دې مجبورن د قران درس ورو کی ورنا سي نه کوي یاد اګنن مخکي بنپری عالم د قران درس کړي نو دے مجبوراً دا قرآن درس کوي ورنبی پوئیگی نا پاک پلا پا قرآن نا پوئیگی نا اوام بس پوئیگی خریص اللہی نا استاکبرون آن عبادتی سید خلون جہنم داخرین ودہ دام خدا چکم از کم قرآن کوئی راغستو کا نام آگا دے کسو کتابونا کوئی سناسا پرے خوری لوئی کئی دا عبادت زمانا یا نظمات دعانا سید خلون جہنم داخرین دردان چه دن وشید جانم تزلیلا الله اللذی جال لکم اللیل تسکنو بیوان نهار مبصرات او دلائل اقلیه پیز باد الله اللہ رضا تے چگردو لے تانسو لرشبا چارام آرام کئی کې وان نهار مبصرات ورز دلیدو یقین اللہ خان نفصل لے بخال کو لیکن اکسار خلقنا شکر نوبا سی اللہ ربان دیر احسانو نکڑی او د دین نویا سانه بهر صحیح چې ستا په ماله کې د قران درس کې دي او تا نه شکریا دا کړه تا قران یې زده کو د الله د نعمتنا شکر وکړه الله د نه نعمت, نعمت والی بیا بار مان کې وښ بتيلي لا قبول لا رب کو خالق كل شينا دې صفاتونه الله درښتاسو پیدا کوم ګیر ارسل لا اله الا الله او نشه چې درو مگرای وانا ذبكون کم درته اول شي تاسو اره کوي فوك اللينا كانوا بعد لا يجهدون نارنګ اول شي هغه سن چي پهتون الله کار كون کي الله الذي جعل لكم الر قرار الله ذاتي چې ګرول تاسو لازم کار د تراري او اسمان چت وسوركم واسنوركم شغل لګي اخيستاش اكل ايضا وردككم من الطيبات ردك دارك رد اتباعك مصيدون وردككم من الطيبات لالكم الله ربكم تي صفتون والا الله درستاس فتفارك الله رب العالمين باركتة شون كده الله شرف المخلوقات والحي لا اله الا هو دا الله هميش هجوانده نساج درام ګردګا الله وي فدو راغړې دی الله را مغل سینا له دین حال اس دی الله را غړېلا الحمدلله رب العالمین الحمدلله الله چېر د مخلوقات دی اي اني نو هی دعا نه بدل دین ورنږي عبادت وا بي رمرا یقینن ز منګړې شرما دې تدعونا من دون الله تتعصير عوالي سواد اللعنة لما جاني البعينات كالترال المات واضح دلائل تترفع درب زمانا وامرتو عن عسلماء لرب العالمين ما توقع لشيء ماذا؟ غالك دماء رب المخلوقات والذي خلقكم من درابة اللعظات تتعصير بالعقل إلى خورنا ثم من نطفة بیا ر او استاد کیوونه بیا ر ویني جمشوينا سما يخرجكم تفلہ بیا ر او بازي تاس ما شمان سما لي تا يو و شداكم بیا استاد تربيت کوي د دې لپاره چې تاسو رسيګي زو نه تاسو تا سما لي تا كونو شيو خا بیا دې لپاره چې شه دا زو بډاګان بیا استاد زنا غدي من قبلو لكه دا بډا الینا وليتبو وليتبو اجل مسما یا بارا چور سی تاسو او رټم ګرځيتا ولعلکم تاکلون یا بارا چاکل کاروالي ولذین یؤی و یمیتو الله غزا دې چې جون دې کولم لکال گئی په یلا ته الامر کلا چې په سلوکي دې وکړ یا کی نو موجود شنه موجود شي الم دریل الینا یجادلون فیات الله بیا سره سورۃ لار ایا دنګوریا ګسانولہ چې جګړې کوي باذون دلہ کې کم تر ټولو له شو اگسان چې د ورځې دی هغه یې کتابه باجرا لګریم بای باندې خپل پیغمبر زړه چې دی و پوي شي اله لاغ لا چې زنجرونه بسټونولای کی و سلا زنجرونه او زنجرونه ه تا کو او زنجرونه به ګرا شي فیل حمیم بجانم که سما فی ناریوز یرون بیا پاور که رتکنه شی رئی ها سما تیلالا هم اینا ما کندوم توش رکونا بیا ویلیشی دائی دان چردوئی داشر که اونکی غیر د لانا نی با رکشو لیمونگا بلکه نو منگا چراوکتا هم مخید دینه سشی کدالکا یو دلالال کافرین نا دارنگی گمراکی اللہ کافر دارنگی بایی تاسو بسبب ده آئیه چه تازو مناسبت و بما کنتون تمراؤون او بسبب ده ده چه وی تازو شر کونگی و بسات کونگی ادخو دو ابا و جعنم خالدی نبیه دن نشئی دروازو جعنم تا میشوه پده که و بیسا مسول متکبرین بعد ده زائده تکبر کونگو فازبر اینو عدالا یا صفر کوا یقیناً وعدد اللہ قرآ نکوپِ منتادا باز یاگا چه یا رب مندید آئین ای وفات منتادا را ویلینا یرجعون نا منترفتوا بسکریشی دئی ولغی صلی اللہ رسولم من قبلکا بدا کیسر ایک لیمگا پیغمبران مرکستانا بازی بینا آگا دی قصص نا آلیکا چه مگو بیان کرلی پتا باننی ومن ام بلنا نقصص آلیکا بازی آگا دی جان ریبهان غنډمو بچاوانی تقریبا 3 شنبيا کرام بين الاقوامي پیغمبراني او دا تفصیل بیان شوهي و ما قال الرسوليات يا بيادين نبي ته سره ګان ویاله مسلمان نشتاو به امر لرا جراتوږي په معجزه الا باذن الله مگر به اجازه الله په سلام وګړې شي بین صاحب وخزر هنالك او دانی دا کی بادل او قل بیا تذکر بنعم او دلائل الله الذی جعل لقب لنا ما الله رضا دې چې ګرځلې تاسو لرا سروین چې پای او دانی ته تاسو خریه پای سره سروین هر سوړلې په ری لکه اس هاو دارنګ ووخه او بازي خري غامخا ګړبيځه وغيرها ولكم فيا منافع ومشت ولتبلغون يا جتن تاسو لهي پای کی پای دي سي زونار چر زده پای باندې اقبال اجت او باندې باندې او په دې شیوانه سرو له شيطاس و ويريكم عاد يخيت سفدلایل ما هيا دلایل دنگرون كمي زده توند کوي تاسو اవలیه <سؤال> سیروب لاره ایادی نگر دی بزمګه کې وګوره زه رنګ شون جام نه ګزان او جمر دی نه نو کانو هزار مينو واشاد کوو دان ودې زیاده دینه سخت دینه په طاقت کې او دغه نن بزمګه فماغران او ماګان یو ځینو نه اېدار نجنی درا چې دیو کون گیا ویلاره بلما جاتم رسولم البینات ګل چرال لیتا پیغمبر د دې کوه زړان له په او بیمایندو يرلې می دوشان شل تاسو چې د ایسرایلم نه ا زګه دای په خپل علم باندې مستو قران نه منللو حدیث او په خپل علم باندې مستو لکه و زمو ډیر وې يروی امام دي ما علم ما دی مې را بلاغت او فساد مې له فلانه علم مې و قران رټی دینه خبرنی یو دور دراز یو حضرت یو قران ده پنبیل مولانا محمد طالب نور الله مرقدو چاغه مدرسو ته خطونه لیکل او ورته وی چې تاسو په مدرسو کې وزر طالبانو ته یو لس مهټه د کتاب ور پړاو درس وکړو نن نه تنخوا غواړم ننه کاری وارم ننه مال دولت غوړم هیڅ د نوار صرف دا وارم چې ولسم د الله کتاب له مال راګي چې زه طالبانو ته قرانو خيبا مدرسو علاوه ته موږ سره د الله د کتاب په اړه زینشته هغه مدرسې پاکر باندې ویری کړیو او نذو القران چا وی کړیو خيرکم من تعلم القران او چاندې به بدین عمره جما قرآن په دنباره او په مدرسه کې ولا قران د درس لپاره زینو او ا غمان ته د بارځیو رسولم بارځیو د قدبیر بارځیو د نور کتابونه هر څو دا نه وي د بلاغت او فساد او دار کې د دا هر فن د لپاره زینو خو ځین نو نو صرف د الله د کتاب د لپاره زینو الله دې د شې قران د په قبر د نور نډکی ځګه داسې په اخلاص سره قران وخو دل نو اني مدرسو کې الحمدلله د قران درسونه شروع شول دا د شخصي برکت او چاغه مهناتو او دیو خپلې لم باندې ډیر غرو وای ما د منته تلونکره دي پوی دماینده منللم واه د بیم ما ګانو بیا استاذونه یو شدي پر اجري پای پور ډوګی کالې ولم يروا باسنہ گلچو لزو زوم گا ذاب قالوا مننا بالله وحده دی مونږی مال په لای کېوځي ان گه ګو پوازه جون بای وانی مشرکان ولم يكن فهم ايمانو ما نفع دعنا كده ایمان نه لې لم يروا باسنہ گلچدي اولو زوم گا ذاب سنت الله الذي قد خلا یدیشو لا ببن دیګانو کې وخسرولالک کافرون او دانی دا کی کافرانه سورہ کې مسله توید بار بار بیانولا او دارنګي نبی د شریف د دعای کولا چې الله بل سوک درا مدد شویلو حق دار نشا کله چې دا مسله بیان شو نو سورہ یامین سجدا یو شپه د تم نه یو صلی اللہ اختنبہ ترتیب کی پنس سر عامی مومنہ پہ دی صورت کے سالون اعتراضونا دمو او داری جوابونا ذکر کریں اول اعتراض آیت نمبر چار سالون پانچ بینزم آیت کی وقالو قلوبنا فی اکننت ممہ تدھونا ایلہی وفی آزاننا وقروم ومبین بیننا قام ان نعملون اوله دراز يرستاب خبره باندې نه بوېګم سار بي وای استاب د عربې باندې نه بوېګم ځان الله وایم نه رستاب د عربې باندې نه بوېګم ما خپل وظیفه د پرېره چې دغه وظیفه کوو استاب نه مسئلو نه بوېګ او تر وای بابا وزیفه دی کوا خو توتی بابا پا دی وزیفه خو لگزان پوی که کنا دا کما وزیفه چکه سبحان الله الحمدن الله لا اله الا اللہ دا دی پا مطلب پویگه کتش وزیفه که توتی بابا یا یو سڑیو توتی ساتا لیو نو تای خبر خود نو خبر و تا داو خود را وی توتی دا پنجرین باارو نو زی یعنی باار کاری جا لچول اغا جالکی براگیر شی نو دی توتی را خبر ازدک را خوزانی پی پویا نو کچی مقصد سرے دا خبری دانسا را گولی یاورا زی دا انجرین باہر واسطا لے دی نو باہر اغا شو نو باہ جالکی لگیا ری وی توتی جی باہر انو زی باہر کاری جالکی چولی دی اغا جالکی براگیر شی دا اغا توتی بابا لخزان پوي کا کرا پريوازي په خلګزان پوي کا ته دي بابا چې ستاه وزي پسره فاملن نعملون جواب انما ن بشر مثلكم و الیلا انما الہکم الہ واحد و بابا لخزان پوي کا تش بوخلي باندې وزي ته مایا زوم بوختوني ولې نه کولیږي تیری کوران عربای کې کوزو کویلار ته دا ترجمه په بوختو کې کوم کړه خو شیطان په دماغ باندې سورشي او دايره ته څرګي چې مړ بس دیغه هدا ترجمه او دا درسونه په دې باندې مونږ چرته یا جنی شیطان دا وسه چوللا او نن سبا وينسي شیطانوم ډیر زیاتی حیران ته وای مليانه د جنی شيطان نه اسی شيطان ډیر شي لکه برمضان کې جنی شيطان تړل شي وې هغه وي ټول کال به موږ واری کړل دا نو که موږ نه نو دای ز کار کوي وله شیطان کارسو سوریا رات کې ترشي وکړه قسمه کړو لا دی انو مې بنه دی ممر خلفه ما واہ بنت تا تع ظلم ولا تجد اکثرهم شاكرين الله حق بن بر اعظم رسل بن اعظم لارکی بوارت انسیمه وسوسه بو تذلک اچو او تا کتاب لبرال لارد نشی دا شیطان کارو نن سب هغه کار مولیان او قاریان بای جان ته قاریان صاحبان خلک ډیر قدر عزت کوي د سو جنا ير ویدہ قاری سیو دی وې ځان ته مولای سیبو اے مولا نور پټکه په سر کړه هوکار یې سي اکر شیطان غکار کوي دا ځان نه سي شیطان جوړ کوي الکه ته درس قران الله نه شيخه دا به پنبرې لو دا عذاب قبر نه مني دا عذاب لا او دا پلانې وې هغوی چې نور ځوونی شي نو واره واره مشمان راونی شي او هی دوی ګوره درس لوار نه شي ولی دا ولا خبره زار نه مانی او دا کرامت نه او دا بلان پلان نه پاتې غندې کوي وتاغه شیطان ټیکو وغستا له شیطان غکار تا شروع شروعو زه بوختونی ما ته بوختونی زه قرآن درس کومه ټیک دغه باروي کوي خو زه په ساده بوختو کې وایم همور نه جبه کې وایم ته خراشه لیک نه چې ته به وې یو کنه و شیتانانو درلا وګونه ډکړی نماله دین راپریری دی. انما انا بشرم مسلکم و الیا انما الہ کوملا وای زره نه چې قران مدنبیلی سلام په دور کې اوس نشته اوکدازی يروی د یادو دا هغه دوره یاتنه اوس وخت کې وای نو وی قران د اوسه پران نه نه اوس یو سره شیطان کار کوي نومو بسو وایو چې لګیا دی کار د دې خلک د قران نوم نه کوي هم دې اس نه وایو کله یو تا غوکه پسا پسا کله بلتا کله یو راونی سي او کله بل راونی سي د دې لپاره چې قران له لار نشي چې د قران نه خبر نشي ځکه غو د قران نه خبردار شي بیا زموږه شوم او خیراتونه اس قاتونه ختميږي هم بیا زموږه ها د تراویو میټایان ختميږي بیا زموږه جوړیو پیسه ختميږي دا دې لپاره انو کداسی م بیا کوم د جننت آیاتونه صرف د صحابه و د پاره و د دوزخ د مشرکان و د کافر و د دور منافقان د پاره و د دور مؤمنان و تعالی څخه پاتې شو بیاغل ایمان آیاتونه د ځان په بارکه موایا او کنه نو ایمان یا توله د خوخ دی او چې کم ده منافق صفته ا دې ده او د مرد هغه د منافقا ته تا کې باغ صفته پیدایشی بلکې و پیدایشی موند قرآن آیت باغタニ دا شیطان کار بکړي او د قرآن آیت به هغه نه پارني دا ولینو کویږي خوځله د ډښمنه وګولې ډښمنه نو دا اول اتراز ختم شو که دو اتراز دا دو اتراز آیت مرپا چیز بیندو اشتم گیه آیت مرپا چیز بیندو اشتم گیه چه بیا مسلا بیانه او تو وای چه باباگان ایس نشکاولی زیارتون اولیاء کران پیران ملنگان بزرگان پیغمبران ایس نشکاولی او ده بزر راشی او موزر خبر نئی ولی بیگا بابا خوب کی راغلی ہو شنی جامعی اچولی وی اوشین پڑکی والی کو تک ورسارا ہو سیوی بات اوی جتسوی چاوری آیز نشی کولی کٹ بندر بانده وارو ما بابا دور اوزگاری چی پتا کٹو نارای آر خلقو کٹو نو بزی کردیس آر او نو څه مې شې نو وای تا ها ها يروي بابا ډګه خوب کرا غلي وو ها داسره ده نو توا بابا ځواني ته را کړل او ډېر ښه ځواني وځما بابا چې ښه ځواني دی وانو په ځواني کې باندې سخوبونه مګونه لیدل کنه سبو سړې مسړې باندې لیدل کنه دی بوئی آو بوساری ری دے کنا مرد وی سبا دیلی دلا آو کنا شیطان با خوکی راکلو کنا دوکہ کولی پی کنا دی بوئی آو بابا ناری اغزور اشنا را او پا خواه دا موز کولی سار موز او اوز دا راکی دے نا پاتے کنی نو دیوک شروع کی دی بوئی خواه شیطان بطه، شیطان بطه، شیطان بطه، پلاری، شیطان بطه، استازی منه چه تازی دام سلیف خود دلیدی تازی دام کنزل شروع کی ازمونگا استازی منترم فرمائل ویاسه نا چه بابا کنزل شروع کی او تموائی چه تا شیطانی استاز پلار و شیطان استازی که و شیطانی نا دایی بطه کنزل نکی آیت نمبر چه بیزو برای؟ شبک بشتا وقال الذین آكبروا لا تسمعوا لیاد القرآن وادو فی الان لکم تغلبون دی بشور جوڑ کی وقال لا تسمعوا لیاد القرآن وادو فی الان لکم تغلبون کافروا بویچی قرآن لگو اگ او شورو کئی بدی کے زور زوروار شایی اسم کافر سکئی دو قرآن نا خلق بانی کری او کوشش دا کوي چې بهاره طریقه باندې د قرانوالو بدنام کی او شور کوي په دې کې یاره چې کله قران بیان کیږي نو تاسو په کې شور کوي چې زور اور شي نو چې کله تا داوي نو دوی په شور جوړ کی او کانزلي و شور وکي له موږ واستای مو ترنم فرمایل بیا ځنه کنزلو په کانزلو کې سلوور دیش مادو غري نمبر 34 ولا تستوي الحسن والساء اذ با بالذي حسن فايذ الذي بينك وبين وداتون كان كان ولي ها هغه است بیان او بد بیان ده کنزل ولا بیان او د دلائل بیان دواړه سره برابر دي یو سړی کانزل کای په منبر ده او بل سړی قران مخه د پروتیا مساله بیان نه ادوارو لے جیا کلا برابر دا مرا خلک بوئی گی چدا کنزل مار دے تش کنزلی کنی اپلانے دا سے اپلانے دا سے کلا یو جماعت پر سی لگیا یو کلا کنزل مار دے او بل یو سڑے آلا مسئلہ بیانائی ہلاوی دوار برابر نری بین وذات کانو ولی حمیمہ چرے کنزل شروع کی تته وای هل بابا یو سو کنزل نورگا هل بابا راشی بابا سمرا خسته ګلو نه جوړي ها وګورئ څنګه دې کارشه به خلی نه سمرا خوان کوي مشرکا ا چې ته د کنزل هل بابا یو سو کنزل نورگا و دې وای کم دل کنزل کړی دي ا و بیا کنزل شروع کی کانو ولي رحمين جگا ونکي ها تاوہ کنزل نگے کاننم ولیون حمیمہ تب واجی کی ندا دے دوست گرم میرا بانا دوست باننے ہی او پشاند دوست باشی ادا رنگے کلچی تب بیاں مسال بیانے دو دیو بیاں اعتراض کئی سلور سلستم آتو گروئی آتمر چوالیس درے میں جواب ولو جهلنا القران جميعا لقالوا لولا حصلت ادو بیا ور دراس کی قران به عربی جبہ کرے مون پہ باندې نه پویو چرته بلہ جبہ کیولین اعتراض جواب ولو جهلنا القران جميعا لقالوا لولا حصلت ادو زمو استاد هم ترنم فرمایل ویشی قران بیانی نګوریات ساته د اعتراض نه نشي بچکی کله مخ او برابې ګړنې کې ولی تعالی دومره عظیم کتاب چې شروع کړی دی نو چې بچا قران باندې لګي دا قران دشمن ناغه وتا بدنامي کله بیان نه باندې او کله بل نه باندې کله وای دا قبر زام نه مني کله وای دا منکرین حدیث دي کله وای دا زیارت او کرامت نه نو چې یو باندې خلک دوکان نو بیا بل شروع کی رساله وای چې خدمت نبوت نه مني نو نمبان بیا دا غې دې پکو تاز و اعتراضو نا که و جوابو نا که بس عوام بوئیگه چې څو قرآن وی و سو کنزل کهی اعتراض انشه بچ که ده مان جلال و رسول مان من لسان الورا فا کیفانا اللہ رسول خلقون انده اخلاسی نو ما و سو کیو بیا بل اعتراض الورم آیت نمبر پین تالیس یر الاتولی مسئلے پا یوزلولی نبیانه آیت نمبر تین تالیس، پینزس الویختم وَلَقَ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ بَغْدُ الْخَفِيَةَ تولی مسئلے پیوزلولی نبیانی، جواب موسیٰ علیہ السلام نم پیوزل کتاب برکلیو نو تاسو آغا منلیو نو چی سنگم آغا نو منلی کب قرآن پیوزیر آغا لیو نو آغا بم نو منلی ترجمع حامیم تنزیلو من الرحمن الرحیم راتی در په د مېربانو رام کوم کی ذات نا مشان کتاب دی تفسير زربيانشي درایته قرآن په وازیه جبه گیا کوم چې بوېږي بشیرا و نذیرا زیر ور کوم کې ورار کوم کې او نه راز کو زیات دین نه دينه مانی قرآن وقال قلوبنا فيا کلا ویل بدی زون زمګه په پردو کیدای نا چتم غواړی ته په کوم زمون کې درنوالې امی ازمونگا امی اصطاقیتا پردہ فامل اننا عاملون عمل کوا یقینا من دیو عمل کوا ان کی فامل اننا عاملون جواب قل انما نبشرم مثلکم یوہا الیہا قواب بغمبا یقینا زا انسان ماستا سبحانا یوہا الیہا چوال کل شماتا نو چاہ جتروازتا سوہ جتروازی اکیاؤں خدر گئی دی اللہ تا بخن اواری دلانا حلاکت دی مشرکان اللہ کسان چه نور کئی زړه زلالا زکار مراتی ندر زلال پاکی دا ولی زکر صورت مکی دیو مکا کی دکاتا فرسی نو اون بل آخرتی اون کافیرون او دینی با آخرت انکار گونگی ان اللزین آمنو آملو سوالیات بیشکا کسان چی ایمانی اور عملی اکنے کا دیل آجر دیب نکن بیسا اومر کوم ل <سؤال> پرونا بالد ت سو کوور کوئی بعض چې پیدااکنی مک في او بدو پو او بی تا سو شکار در د مخلک او گردو با ک غنا لپ آہ بررک د چوړے با ک و خدربی کواندا ذکی با ک سبب در لتا آے فيیا با یا بورموک۔ سوال ساي برابر دي لپاره سوال کون کو سمست دایل سمای بیا لا وګرا ما کا یو ګوب په او داو لوګي لوګي لکه څنګه چې لري دایته ګوري دا چې په دشتوبیا باندې نو لوګي اختاري مطلب نشته فقال لا ول الارض ديا وی وی هغه او سمګید دوړ راشي پتا بي بزورا خالتا تینا توائین دوارو امگرالو تاویدارا فقضا اونا سو سماعت نو پرائکلو آسمانونا فی اومینی بدولموکی و او آبی کل سماین اما حکم یکو بحار عثمان کی حکمداری و زین سماعت دنیا بمصابیہ خیستا کردی منگا <متحدث> آسمان لب نیزدی فڈیو بانی یعنی پستورو و ایمزن و ذالک تقدیر العزیز العالم داندا زدګاله په یا باچا پاینه راځو فکلن زرتګم سوای قدمز ل سوای قدمه آدم و سموده نبی علی السلام یو ځل خانګا بي د ډړوالی وا خلق ویرسوب نشته چې لاله کوي دین خدمت همیشه لپاره زوړانه کړی دی نو او مایه روخيارو هغه زوی پهیاک لار او رسول الله صلی الله علیه وسلم تکې ناشتو نبی عليه السلام توئی تو محمد صلی الله علیه وسلم تخبو ییګي او کستا بلار عبد الله خپويدو نبی عليه السلام ته مخکذا مقصد وایا هغه دوی تخبو ییګي او کستانیک عبدالمطلب خپويدو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته این مقصد وایا مخیزا اگر این مخی نظم بس نبی علیه السلام ای خواه را سور ای عمیم سجده شروک را او کله بیزای تراو رسیدو فا این آرزو فا قول انظر تکم مثل سایقت آدم و سمود خیار و او خیار سدهو سادهر پا او نیگ روان شو قورتا لارو او یا شو پا خبره بانه چکنی عذاب رازی نو اه لارو اب جال ادوشیبا اغم لال اریور بسکور دا ورغلن ورتوی ته کوم لے کې دی چې سړی لا چې دی پویاکا چې دا مصلین بیان نه نو تا کوم بیان کړو هغه ورتوی ویدا هو منی چې دا محمد صادق او امین دی هغه او بلکل دا کوم نو لاغه چې دا منی نځه ګور دا عذاب نه یرهول عذاب راځي هنو ا اړین دیو جنہ امیہ د دې خبرې نه رسوش خو بیا کله چی جنگ بدر رالو نو نځه جنگ بدر لنتلو امیہ خوشیطان رالو لاسه باندې واړو لو او ته وایې اغه و دې زنه نو وس چې زو کنه زده زمواره ام کنه غمه کا او چې خلا جانګي بدر کې شروع کې دو نو الله رب العالمین فرشتي راولې غلي فرشتي چې راولې غلي نو هغه شیطان مړګل واپس پشاش او میار دواز کوي و یار چرته چرته او تو ويار چبشه چبشه تا ته زه پته ده زه هغه وینم چې ته بیا دوستی ور سره و او بیا بجنګي بدر کې مرګر شو وې نارجو بکولان زرد کوم دایته وته ویلو کچر دی مخواړ نو وې زه روم تاس لره د چغینا بشانه چغی دیانو سم الجران دیت پیغمبران د مرکزینه او رستوزینه الله د بدو الا الله شه عبادت مکوای مگر د یو الله دوی لو شاء ربنا لانزلہ ملائکه ت کچره خو غوی در زمغارا لګره وو ملائکه بینا میماو سدمی کافرون یقینا مونږه باه چتاس له کې شی با انکار کو هر چا د یانو لوی وګړه او دوی من اشد منا قوه سوتي سازمن پتا تا کې اي دين وګورې کين الله غزا ته شپه دا کړې دي نه دا سبې دي پتا کې وكانو به دي نه چدون او دوی زموږ په اتن کار كون کې فارس الله الامريان وسور زرانه راولګلم غدي واني حاتي جا في ايهم النساء فوردس بيرو کې نوستيري ور دي پدې باني وي دا نه چې تواید بدرس پیره را سپیره وګ باغی باندې پټانه له دې قومه لا بل خذيه بلايات الدنيا دغه بارا هه چې هه وزا ګو په دیوانی آزاد دنیا کې او زاودا چرډل رسوا كون کې یو دې نه دغه نګړشی و ما سمو ظا دیناو مستقبل مال او دا هر چې سموديانو وګ بیا رو بدیلانو اورګلو ګومړی به غان نه دا کې او نیول مادي لره ها مچلې دا زاب درسو هي فسودای چې دی کال پنه جنل د اخلاص میکلای کې سره چې مان ورو دي مو ته تیان و همو شرو ادا الله دشمنان دلاو ورتا و دیوا سپونا کړي شي تر دي چې کل راشي دیتا شهد اليم بيان مكي بدي بادي خوفنا دي استرگل دي او وجلود وهم سرموني دي بما كانوا يعملهم باواسهم شده وعمل كونجا غيرها وقالوا لجلودهم او اي بدي خفضوا سرمون و تعالى ما شهد توبالينا ولي تاسو گوايو قلب بمونگوا قالوا انت قر الله اللذي تيبو اي گوايا کرمونگا اللّه آغازات چه گوايا کرده دار يوشي لرا زمو اخبر اختیار نشتا لازبا گواي قل نستر کې بغوای کوي ځه بغوای کوي وګونه بغوای کوي خپه بغوای کوي چا چې بیره کار کړی دی او الله خلق کړم او لمره او دلته به راګړي تاسو ولدل او دلته الله دوجمو ګړي شې تاسو او ما كونتم دسته دینو نه یشد علیکم او نوې تاسو پدې دونکي چې بیان کې بتازو باندې غوښنه تاسو نسترګي تاسو او نو سره مې ولكن زمان د مون لا علمو كثير مما تعملون لكن تاسو ده ګمانو چې یقینا الله نه پويږي په ډېر حاله چې تاسو عمل کوی غیړلره تاسو ګی الله ته پته نشته ولذلكم لنقوم الذي او ده ګمان تاسو اگر چې ګمانم کړه پر تاسو هلاک کړی تاسو نوگرده تازو تانیانا باییز بیرو کچر دی صبر کئی او کنکئی فننارو مسوالا همورد دی زاده باییز او کچر دی زان خلاسو لغاڑی فماو منل الموتبین نو ندیده د ورگلی شونا وقیحنا لهم قرن آمگا مقرکد دی لرا دوستان شیطان آمگا بزاینو لهم بینای دی ما بینای دی وخسکری دی لاس جمکه دی ندی و ما خلقوم سچ رسو دی ندی وان قلیم الخلوسه بیت دیوانی نا دا زاب فیهما من بالغوک قد خلت من قبل من الجن والانس چمکه دیشو ددینا پیریا نه انساناون یقینا دیوتان یان و قال الذين كفروا لا تسمعوا له القرآن ويل وكافرانو ما ورید القران له والغوفيه او شور کي په ديكي لاله کوم تغليبو نو دي باره جتا سو زور اور شي په خايم دا ویلو او زمدا کوي چې کله قران بیانېږي نو دشمن د قران بس گئی د قرآن په مقابله کې شور کوي شور به جوړ کیږي د باره خل قران واره وي علامه ابن قیم رحم الله قصیدې نو یې غره ډېر بهترین نقشه پېش کوي هغه وی وإذا مجدوا في المجالس فالغو والغو اذا ما تج بالقراني كلاج بمجلس نكراج مشين شورغاي او خصوصا شورغاي كلاج دي قران بياناي زك قران خلاروباسي كنا قران سرا هوين جلاب راجي ندي وي بس قران خلق و نوري زك قران ووري بيطور خلق باس دين با ني پويشي والغو اذا ما تج کل جره قران بیان نه نویشور کوي بل انذقنا للذينا كفروا ولامن شريدا ومسګمګه د څانلا چې وګرځه په سختو بدلا ورکم دينا بد هغه چې دی عمل کوون دي ذالک جزاء ذا الین نار دا بدله دښمنو غل لا وردا د لیوی پای کې کوذامش غړی بدله نه پای چې دیه بزم په دنینکار کوله وقاله للینا کبرو غیل باې کسان چې کوفره که بهناره دمونګه اون و غله نه اوغی منته دوه ا کسان چې بږې کوماکله پیریان انسانهونه اهرتې به بیا سوال کې الله چې ځ کوماکېمه دقرآ نه پرییان کې انسانان دي, انسانا دي الله را ت لکو خیا ولیلهجلوما تا تغ داامنا چې وې ګرځولانه د قدمونو زمونږه الله چا چې د قران نه منې کړم قیامت کې وای لګی را تا اوه یا چې د خو له لاندې کوم ولې زره قران نه منې کړو ليا ګونا مین الاسفلیین یا باراجی د ذلیلون یقین نه کسان رب زمونږه الله دې سم استقام بیا کله کوتر تا چکا لذی داکا لیمو ایلا لا الہ الا اللہ نو بیا اوپی بانی کلاک ادھری گی بیا با رستو کی گی نا استقامت دا اصل شیر دی آل استقامت فوق حلف کرامت علماء زکر کئی استقامت دا زر و کرامت نو بہتر دی نبی علیہ السلام تا اللہ وی فستا امکا ما اومیر گا رستو کی گی او دیو جینا نر سڑے اگا کلاک و لاری اگا رستو کی گی نبی ا تدا ننزل عليهم الملائکه ارالګو په دې باندې پرسته چې مې ارګمهم ځنګيګو زیروالي چې تاسو سره له سکل شیو نه نو لرياو کوم بلا یات دنیا وګ دوستان تاسو په دنیا کې او باخیرت کې او تاسو له وې باندې کې ساجوالي تاسو چې واري نوسو تاسو او تاسو له وې باندې کې چې تاسو په جبې وړې نزل من غفور رحیم مل مانا با مل مستیا سران تا ترابا تا بخونگی ورام کونگی ذاتنا او صوب دیدر خیستا فوینا کی دعا اچانا چه دعوت ورگ اللہ تا وامل سوال این عمل کئی نیکا وقال اننی من المسلمین او دیوئی یقینا زیماد مسلمان او اننی برابر بیان خیستا <مسلما> او نبدا ادبا بلدی آسانا دغه کا باځ څار ډېر خسته بیان فضل الذي بينك وبين ودات ناس با سره چې په میسان مين دا کی دښمنی لا گویا چې دا دوس گھر مې دوست نه دوس باندې خو ځان به دوست کار کوي وما يلقا الا الذين او نه مونږ له دیل را نه لید اخلاق لرا مگر که ساز صبر کو او نار له دیل را مگر کاوند یې سیلوي وېما یان زګننګم شیطان نه فون او کچر ورځی تعالی شیطان سو وسا فست عین بالله د بناوال باله سره یګین د الله نوري دنګي اپویا او داه با دی دایا چون نه د د الله نه شپا دا نورس فوغمای سجده ما ګای نور لامس فوغمای لا سجداو ګل لا زاتلا چبي داګلې له غتا اسو دلاله پاین ها کچر دی تکورگو هرکه ساجی بنی زراستا پاک بیا نه دی لاله دش پیو ور دی نو دین استڑی کی بے باد الله و من ها یاتی ان کتر لرم و خاشیا بار دی درالو تو هی تا لاندای چې توینیز مګیلرا خاشیا تن یری دورگی او کله چې راولې کوم بارې وانی وب اتز ذور ود خوشاله شی اوپر چیتا زکر دیل <سؤال> را خامو گا جونی کئی بمولا را دا اللہ ری باگوشی خود رکالا انہ اللذین ایو حیدونا فی آیاتنا پیشک آرکسان چی کجروی کئی پایاتون زمون کی اینا بٹیگی بہن بانے افامن یلقا فی النارے ای آوہ سوکا چی آران یلقا فی النارے چی غردونی شی بورگے خیر ان د وحرنا برز قیامت عمل کوي سمجه خوغه مګینه نه الله باور ستا زولیدون کي نه لذينا قبرو بي ذکر بيشگاهه ستا چغه ورګره په با قران کله چرای دیتا یقینا د کتاب عزت مند دشی راته بیل باطل من اميد رات لید تر بعد حکيم او د استایل شي ما يقال لګيلا ما غض كيل اس تسلی دا نبی علیہ السلام تا او ترکیامتا پوری هر یو دائی دا قرآن تا کتا تا وی لیکی گنو سخبر دا پراپیگنڈی کئی دا مشرکان او دا بدتیان او دارنگی ترکیامتا پوری دا قرآن دشمنان که پراپیگنڈی کئی پر واما که ولی تانا مکی پیغمبران لبیل شوی لیکن دا نوچی آئیسا پر کلی دنو تم کوا ما یقال لکا نوی لګینې تاله مگر هغه سچوینه شو پیغمبرانو له مخستانه ان باکل زما فرتنت القران کې امام زرکشی ذکر کوي کم تیر ازونو چې نبی علیہ السلام کړو تر قیامت پورې چې څوک قرآن بیان کوي نو مشرکان او بدعتیان نه پالو عمر صرف رنگ به بدلوي یقین مفسق او نو بخششت او خوانه دا زادر نه کدی طالب به خنو کی استاد دشمنان له درنا کذاب ورکی ولو جعلنا قراننا جميعا کچر کر زول یوگا دلنا قران ها جمعہ وا کی دیو وې ولي تفسیر زره نی بیان شياته ها جمیو عربی یا قران یا جمی او پیغمبر عربی وای دایګه سالی مانوریدا اجساس ایمان وروړي بوګونو دیګه درواله او واله او دا قران بدی مشرکار دی حجت اولایک یلا دونه ممغانیم باید دا جسانه دتلو اواز ګولې شي د ځای لري نه الله دا په دی باندې حجت حدیث کرا دي ات ساتي القرءان حجت لك او الیک قران به بروز قیامت یا واستار لپاره دلیل وی یا با پتا باندې دلیل شي څنګه کچره تعالی قران بیان شو قرآن قرآن دا قران لوخ ورګو قران د ازده کو د قران درسته کې نه استي فقران د اعمال او بیا د نورو تورسلو دا واستار لپاره وجہ شي او الایکا یاو دا قران پر ورځې قیامت پتا باندې دلیل شي څنګه چې تعالی قران بیان شو تا لوخ ور نه گو ا مختن او وړلو تا پیعملو نکوه تا توجو نګړلا فورز د قیامت بد دا قران گواہی کوي الله ستا یو باندو زب بیانولو خودی استاد باند سره زماد اوریدو د پاره وښنو انور او نور پرېدا چې فورز د قیامت سورې پورکان دي تیر شیو د الله پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم با د الله په عدالت کې او مسلمان باندې سګای رټ بکه آ دا عدالت کی او وی واقال الرسول یا ربی ان ان قوم القرآن ماجور پیغمبر وای و زما را زما قوم جزات مسلمان دا قران شاته غورځو دا قران لپاره د هیڅ سره وښنو هواله ماما ولغا و جواب السلامة مرتراز و تاكيس راو او ورکرم گامو صالح السلامة كتاب ويوز الله نختلاف شبه آئيكي ولولا قلمتون سواقات من رم بكا كا جدنو حكم مكي ترشو اتراب رستانا بتاخير دعذاب فهي صلاح وشبه بميانا ناكي یقينة ده ده بشك كي تده قرآن نخشك كونكي وانا ملا سوال انفالي चा चा मलो कोने गो साबिन जानला औ चा जे बदमलो सदार पद औ न जस्ताई जुलम कोन के बैस बन्ना वानी इलै हिरोद मोसाद एलाता वापस बड रे शैलमदा कियामत औ न रावजी में समरा दिन में ओना में नखमा मियाद गुछुदाईना व मा तामलो मिनसा औ न उचत यो जनाना पगेडा वानी बचे والله تهځ او نږ دی الله بی بیلې مګر پلم دا الله دېکاره او س الله پودي پهیو ما ینا د باړ چااز و کې دایتا چرتهی زه خاونان زما د خبر درکو کوو تاله ما هم من نه من ش د دشته دمن بیان کوونکې او لانو من قبلو۔ رب اشدنا جلنا جل را وقت المكي ديننا وظنوا ما لهم من عيذا او ديفه كمان کی نشدات الى زائد خلاسي لا يسمو الانسان من ذوال الخير نستريكي انسان دغخت المانا و ان مس الشر فيوز القنوده او غورزيدت دغليب او دي نامي دي كونگی قنوطه سخنا مي دي كونگی ولاين زکر او رحمت هم من بعد من نا من بعد او کچری وسه کوم دل رحمت من بعد زرا پد زران ما س توج رسید لیندلا لا یقول ان هلالي خامغه دی وای هاذا لي دزمل باردي اوچی رحمت الله ای ورک په تاګین نه ودا خو زم خپل کمال دی و باذ مزاد قائم دانې لګمانه کومه قیامت د ورځې او که تاسو له شمرب جماعت یقین مال دی دا سره خسته ځایونه نو خا مګه خبر ورکمایږي څنګه چې کومه کړی په دې عمل کړی او سګون دینه نازاف صحنه کله چې نام کو په انسان باندې اوړي ونها بی جانبی ایرازو کی او اوڑی پانک او کل چور زیده تا تکلیف فزور دعا انها ریزا نو خاون نبلا نبلا دعا گانی چه تکلیف ورزی بیادی روگدی روگدی دعا گانی کئی انسان آلت تکورا اللہ وی چه کلپ این آمکمان بیادینا رب حیر شی بیادینا جماعت حیر شی بیادینا او چه تکلیف راشی بیادی روگدی دعا گانی کوي ولا يتم وا بيدمره خبر را کچې ورې دا قران تر لانا نه او تاسو کو ورګي پي باندې من هذل لو سوق د ګمرا د شان دې ښه کېم بايده چاږي اختلاف لګي دا کړه سرريم آیات نه زړه جو بخم دي تا تعالم گا فلها فاكه باطرا به عالم کې وفي انفسهم او بنفسه نو درګي حتا يا د بېره له مو پر دې چې کار سودایتا ا نو لا دا مثال یاقو ان نو لا کوج یقینا مثال یاقو دا قران دی یاقو او لم يكفي بربك اي نه كافي رستا ان ولا كل شي جيده چاله بارو شي باندې خبردار یقیناً د پښو کې د مغامه کې دوه ربینه خبردارې یقیناً د الله په بارې او شیبان راګرونکي سورہ کې سلوری ترازو نه مشرکان او دایي جوابونه ذکر کړي پدې چې غیر الله مرامت کوي سورہ شورا مکی سورہ د دوښ په تم کے دو کې د 200 لختم په ترتیب کې پد سورہ امیم سجدينا پدې سورہ کې دې ترازو نه ذکر کړي د کافرو او دایي جوابونه یو دا چې دا مسله ته بیانې ستاره ما کې دا مسله چانه بیان کړې موږ دا مسله استادو شو روکلې مکه چاله ني بیان کړې دایي جواب دریم آیت کې کذالک یو ای لک او ال لذین من قبلک اول جواب دیم جواب آیت نمبر 13 د يرلسن کې لندیا ولني دراسو جوابونه الله کوي ڈویم جواب دیارل سماعت کی شاہ لکم من الدین ماؤصابین وانا والذی او حیلہ علیکہ تانا مخ کے موائی کرلہ چاہتا ابراہیم علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام تا دیواز تنکے تانا مخ کے ان دا مسئلہ کرنی ڈویم اتراز چیام کی دابونستا خلاف دین نو دائیب بینزا اول جواب لسمات کې او ما طرف دوم به من شه فاطمه الى الله دارک مولا ربی علی تاکل دو یلو کوروي بلانی کتاب لیکلیو بلانی کتاب لیکلیو خپل ما کتاب وړانده هغه چې قرآن فیصله وکړو چې کتاب څه لیکلی دی او کتاب بسې تر بندہ کتابونه پېښ کې بدلیل کې او زه الله کتاب پېښ کومه با حکم اله الله کله خالق کتابو خلافی برامې نشته دلته کتاب زم عمل کوي دوی جواب یې له سمات کې ادم مرنده پله ذالک فدو وسطکم کما مرته دې قران له دعوت ورکړه دا چې زمونږه کې به أغې کمه چې په قران کې ذکر شوه دا نه وای زمونږه کمچه پا المحندت که دکر شده دا, دا علماء دیوبند اتفاقی کتاب دی نما علماء دیوبند پرده اگر چه دا طول امت مسلمہ اتفاقی کتاب دی زماقی دا باگئی کمچه القرآن ذکر کرده دا المحندت داو علماء دیوبند دا, دا, دیوبن دا مجبوره نا لکلیو تاریخ نا خوابارے. دا داو علماء دیوبند علاو لکلو چه پا عرقو که یاو ظالم پیر در دالاں په حرم شریف کې آلته علماي دیوبند لاندل نو دا هغه دور چې کوم بادشاہ او مشرک پیر علماء دیوبند خلاف هغه بادشاہ راوچت کو او دایو چې دیوبن دی. دای دا دیوبنديان ني او دایي پیغمبر دا وسيله نه مني او دایي دا نه مني او دایي نه مني پیغمبر توهين کوي داغه مولانا خلیل احمد ساران پوری رحم مجبور کو پدیوانه چاله کتاب لکې داغه مجبورای په حالت کې المعاند علی المفندو لیکلو هغه مجبورای نه لیکلو او دیم هغه په اصل کتاب کیا هغه دنیشتا کم چوسه بدعتيان پیش کړي دریم دا چیتال معاند پېښ کړي علماء دیوبند په تعریف کې نوراش زر ته کشف المغالطات پیش کوم د مولانا ابراهيم بلالوي چې پایګې د علماي ديوبند ستونښتا پایګې د بلنشهر د علماو د ستونښتا پایګې د نظام الدين د علماو د ستونښتا او پایګې د ټول ده دهلي نو علماي ديوبند د دهلي علماو کتابو د رښتیا د ستونښتا نو کتل مؤنث پیش کې نو دا بندنده په با کتابونو کې زه د کشبر مخالات پیش کوم چا هغه مشهورې په نه پ شماال مطوادي اغ هم بیا لونه نه ک نهخوا هغه نهی ځکه ه طبیت خلاف دی دغه پرده یاره را چې پهقرآان پصللوګور چ د بندیو منی ا لی منی او برلیارو منی ا هر سره مننی پهقرو للی بصل نه کې فظالې کاپ دکمګما یرته. درہیم جواب درہیم جواب آیت نمبر ست رام اوہ اللہ سمگی یا رو یام کتابو خلاف دی جواب الله اللہ یا زلال کتاب بالحق والمیزان و اللہ ال کتاب را لے گلے اخفل عمل پا قرآن ہوتا لکھنا گوڑا خوطلے پیاز او دارنگی تماٹر ها او چینی او هرځ دا پتلبانې تلی او خو د چرته ب نه رستل چې چټاکېمال او تو چې د مړه پسمن را ته میلا شو او د چرته داس نړلله غډیر معړهلی د دنیا د کار د پاار وړیر تکړئ مهوا یرو ی چاون یو ملا را ته بل مولارات را تبل شوي داس خبره ده؟ قیامت کې بدی باندې نه خلاصيږي یا ملاي تر باندې کتابونه بيش کوي لاني کتاب کې دالې کې له بلاني کې دالې کې او بل عالم درته راشه قران کې داوي نو ته دومره نه پويږې ستاسو کليش نه هغه معلومه ده شو چې دین له دم لا ماته ده او د دنیا لپاره ډیر مړانه کور کې درنه ګور او غاړي د بازار د چیلار شي یو دکاندار د توري ماسره ارزانه ده او خا ګول را را شو ګورم رنگ کټ به دی نشته دا داغله وسوچکه راوالې بل دکاندار داغنه راوالې بل نه راوالې او چې ګورته راشي نو کور ماړلې ته وي جدا جدا چې پخه کا چې پته ولګي چې رکم یو دکاندار ګوره خدا د دنیا له ډیر مړنه او ها کله چې کپڑاله د کپړې دکان له چې ورشي وداسې کپړه راوالې او داسي او چیرنګا چيو کنه ايله کو تکړي دارنګي هاريو کر سټډنټي نو کنه چې میټر وګي او لاغې نه باز ها اي بي سي او بي سي وګي نو کنه چې بیا ها ام كي یو ورو ورو تهوي پليټیکل ساينس کېو بل ورو ورو تهوي نه میډیکل کېو کا بل ورو دوي ها په کمپیوټر ساينس کېو کا د په کې خطرې ریسرچ کیا او ګورې چې ماله کمی او سب نو نزهه کې ای او کوله خو ډیر تاکړ خو یواېله املامات ده خو معلومی کې دا چېلهتحقیق نهې که نه یرو یو مولا الله د طول کتاب را لږلی په د پ سرهککه که نه الله او انزل کې تابه بلله یول میزانانه درب جو ه ووصل یوستمه آ نمبر 47 ووصل یوستمه کې آ نمبر 47 استجیبوا لربکم من قبل لا مرد الی من الله سلام جواب ده قبو ال دیاو گئی کتاب در رستا رسوله مخدہ دا د قران فیصله ول او په نظم جواب ایت نمبر 52 210 ایت نمبر 52 210 وا غذالیک وینا الی غرو امین امرنا ما غنت تدری مال کتابه علی ایمان ولا کنجه الله دا قران قر الله وای درنا کتاب مراله لکه اول دې نه ورناله عام کتابونو است خلاف دي زما په کتابونو باندې څه پروا دا الله کتاب زما خلاف نه کوي ځنه الله کتاب منم الله کتاب زما تایید کوي زما تصدیق کوي زما بل کتاب دا راجت نشتا سلوور درمه دران یا عام علماء تاسو نه دی دا دنم را دیر مولیان دائیو طرف دی او تاسو ای پنجبریان بالطرف تا دی دا جواب آیت نمبر چودہ سوارلسم آت کی آیت نمبر چودہ سوارلسم وما تفرقو اللہ مبادمہ جامل حلمو باہیم باہیم باہیم دیش دل آر دل آر پس دائینا چرالو دا وجه دا زیدو دا آسدنا نورست خبره صرف دا زیدو ایناد دا خبر دا پتا را چه دا پنج مسلک بلکل با حق رای دا ای منلی په خپل زړونو کې خود زیدو ایناد را دي دیو نبس مجبور دی دا زیدو ایناد دویم جواب آد نمبر اکیس یو اشتم که وعملا هم شورکاشر اولا من الدینی مالمیاں مَا زمبلا دایلا دبره خان دان دي چې جوړ کړی دایلا د دینا ژنه رالګل الله کوم بایبانی نو درې ترازو نه او د هاریو جوابو ذکر کوي اول کې درګي به القران حم میم ہے عین سین قاف كذلك ای الیک ا ویل الذين من قبلک دارګوی کولی ایک شیتاتا ایکسان د تذستان امر کیړي الله ذو ال حکمت ونوالا دلې اړمنې لوما بسما اوما په بل ارضه دا نه تیار کیږي اوس چې برډ یو ښکته او ولذي علي العظيم او الله دې اوچت او لوی ذات تکا دو سمات اتفکر نمي فوقينا نذيره اسمانه چې وچوي د پازد دینه مختاروي بس کمره دومره خبره مکوا د اسمان بره پروزی اتفکر نمي والملائکۃ یسبوننا بأمر ربهم او ملائک باغی بیا نه بستانه دربانې لګیاري او واخنه غواړیاله چاله چز مګه کی غیر مقلدین وئی و الا صلاهۃ لمن یقرأ بفاتحه الکتاب اه موز نشتاغه چاله صفاتحه الکتاب نوئی مطلب دا چې سوره فاتحه مخ مخه امام په صفه فاتحه مخ مخه نو موږ وای دا حدیث د منفرد لپاره دی چې ځان له سره ودریږي نو ټیک دا بغیر د فاتین نماز نکي او د جمع لپاره چې امام په سوالاړي داغه لپاره دا بل حدیث تا کرا من کان ال امام فقرات ال امام له قرات, دا دا قرات چه رچا امام وی او د امام کې رات د لپاره قرات دی. نو چې امام فاتحه وای نو تاسو ضرورت چې د فاتحه وی ای وای نه من د الفاظو د عموم نه دار چا دبارا کاغمون فريدي او کاغه امامي وموخه نو بیا دې څه مطلب دي ويستنغرونا لمن في الارض به خنواړي هغه چاله چې بزمګه ګي مشرکلم به خنواړي دغه مشرک دبارا به خنانيش دا اصل کې د واحد د بارواړي دغه سړی مؤمن کې مخ کې تیر شول ويستنغرونا لمن في الارض الا ان الله الغفور الرحيم خبر لاره یقیناً اللہ دے بخون کے محرمانا آرگسان چینیوئی بغیر الله نه مدد گاران اللہ نگا باہر او نیتا بدیبانی زموارا وقدہ لیکا وائنائے لیکا دارنگی مجھوائے کرتا اللہ القرآن وازی عجبہ کی لیتون زرا ہمار القرآن دے پارا چوئے رہتا کلوالا ومن حولا او گیر چاپی رہ دینا یعنی طول دوریا وطن زرا او یا ریتا؟ او یاو مل حل جمع دورتی دونا جنی ششد باعی کې یو دلو ای بجنت کې او بلا دلو ای زیان نام که ولو شاہ اللہ و لجعل امت و واحدات کچھلی خواقوی دا اللہ ایمان بزورا باننی نگرزوی دیل را امت یاو لیکن داخلی چال جوانی بخبر رحمت کې او ظال امانیشت دیل را دو امدادی اوید غزو من دونی اولیا زجر به شر ای دین و له غیر دال الله نه نور مګ غانا الله دوی صد الله جونې کول کای مړولار او د الله به بارې او شی قدرت واله وا مختردو بی من شئ ارج اختلاف و زی تاسو باه ګې اوشی نه فیصله الله دره کتاب د الله د زالیکوم الله ربیاله تا کلتو دغه حدیث فن و الله درف زما پدې باندې ځان سپارمه ویلېونی بودل تاسو رجو کوما فادر سما دی ولرد ناشنا بلا غونګي د اسمانونو زمګو ګرځولي تاسو لره نفسونو تاسو نبی بیا نه او من الانعام ازواج او ذسرونه جوړي ی درو کوم فی بلا ګی تاسو بایکی د الله په شان څه نشته او یاکاپ په معنا مې سلوړي چې مثال یې نشته نو د مثال به کوم ځای راشي نشته په شان الله باندې او شه او دا الله داورې دونکو ویونکو دی د الله له ځا بیا نی د اسمانو زمکو فراغره له ځانه جواړي او تنگایې یقینا د الله له باره پویا باندې په یا شرالک مینه دینه ماوسا بیان غړي تاسو له د دینه غوګمګله بریوانی نو عليه اوہا جمگو اکڑیتا تھا ہوا چوہ سیدنگو بدیسرہ ابراہیم مسا عیسیٰ علی مسلم تا انہ دیمو دینا چی پامنیو کئی دینا و لا تتفرقو فی اما تس نسکیگ پدے کی کبرال المشرکینا ما تدومی لیا بادی پا مشرکانو آلا چی تاثرہ وار دیا دیتا اللہ ورا کئی دے مسئلے تا چال او تو ورا کئی دے مسئلے ا سوو جوج کوئ تا الله پاک ارچله د توهید بیا نه نسی کوي دا چې د الله خو شي ناغله د توهید د بیان توفی ور کې سو کې د شي کولی و ما دفرهغله منبارې ما جا ملمو او د استلاف نو کړی وګ ب دا نه چې را لدی لارم باغیان باید نام د وجه دزو د ناد نه په میزای کې دا پردو سره ولو لا کلل ما دون سر فقط م کچر نوی حکم مقی تیر شوی طرف په رستانا پتاخیر دازام ترلیتو مقرن و فیصلب په پمیند دائی کے یکینا نا کسانچی مراز گوکشوی کتاب حض دینا خامقا پشکینا دینا مریب خشک گونگی فلی ذالک افدو دی قرآن در دعوت ورکا وستا کم کمام ارتا او کلکو درگا سانچ حکم کو لشیتا ولا بد به وआम د ویداري مګا د دې د قایساتوت اوه یا ما ایمان اوري په س چرایګلی د الله کتاب نه او ما د اوګنګريشې جین صاحب ګمبه مستاسو کې الله رحم زمونږه استادو موږ لا ثواب دامل زمونږه تاسو له سزا دامل تاسو لا اوجته بیننه iste او مستاسو کې دیتا مجاراتل خصم وای مرابې جگړه ختمه جگړه سر نه کو پرې دمړه الله یجمعو بین اللہ اللہ جمع کی مونگا قیامت بورد و بیافی صلی کی گئی دنیا کی تاثم نماری زدی و اینا دی ویلی المسیر او دی اللہ تبی راگر رید اللہ والذین آئی و آجون فی اللہ اگسان چی جگڑ کئی پا بھار رہا تو اید اللہ کے پاس دا اینا چی قبولتی آشو بیدا دا دلیل دا اکبر استو حج دوم دا اینا دلیل دا اغیر باتی انی زره د دې باندې والیم غضبونه بدی باندې وسره ولهم ظالم شریعه دی له جزاء سختو الله ول نبی انزل الکتاب بالحق والميزان الله ذاته چرالګلې او الله الذي الله ذاته چرالګې کتاب سرا والميزان او د تول کتاب را لګلې شه قران د مولا به کتابن سنت اللی سی رفیون بلعوتن نازفی آزل میں حقی قرآن و سنت زما کا سوٹای دا او پدی معنی میں دیر خلق تلل فامینم زائب اللہ خیر رفیم وامینم جائز تجوید شکی بعض یہ آگاو چاگا کانگاو زیدیان ایرادیانو اس خیر پکنو او بعض الاغو سم شکی براتنی ایروا اید چا منو چاو پسی اوما دریګال الله سا د کریوه س په کوتاله رشا چې کیا م دیشي یستا جلویان لدینا لایو منونه بیایا تلووار کئ بدوان کسانه چیمان نوړی بوانې اوګسان جیما وړی مشب په میلا یعنیدونکېلا نهیا لمونونهنا لاکو او پویږ چیا کې ننداار دی الله خبر راره لنا یماروونه ک سا چه شاکی با قیامتی خامتا بکو مائلر کسی دا الله اللہو لطیمو محبا اے اللہ اے بارک بین ببندگانو رلو گور گئی چالا چواری او دا الله اے طاقت و رضور آرہا من کانا یرویدو ارسل آخرا آلہ سوکا <سيح> چه واری فصل دا دنیا دا آخرا تا زیاد بکو اندارا پاشر دا و من کانا یرویدو ارسل دنیا او آلہ سوکا چه اجر د دنیا نو پامل اخرت سره له دې من هغه وګرځل نه او نه ویدل اخرت دي څه هم له شو آیا د لرا د خواندان دي چې بیا انګې د دینا جنري جانب باندې د مولا کار بشريت کې دلیل نشکې دي کټواج مولا وکړل نو بس دا دلیل نه نه مولا د ستاره باندې دلیل نشکې دي سابو جتونهدللیلو نهما ضبم للو زتونهدللیلو د ربیې سلام صاحفهز دپه دلیل دي د مولا کار زما دپرهدلیلش کې دی ملا بهغلت کار کې نوزه بهو منما واللا لا کلېمه تونفصلې لکو دی بینناه کچرنې کلې ما فصل چې دا ب سه شوو پهندلی کې وی نے بتا ظالمان یردن کی وئی دانسنا چیدی کری او دا آتے کے دنگے پدائی والذین آمنو آملو سوالی آتا اگر سان چیمانے اور آملے اکنے وی باپ بائی چل جنت کے دین وی آر چیدی واری بنے ضرور دنی او دا دے خور آلے رویا بشر اللہ بانا دا آرز آتے چیزے وارک اللہ خلوبن نگار اګه ساجي ما دې لو ملوګونه کله کله سره کومه یې اجر و به امر نو هنتاس نه په بیان باندې مزدوري هر پیغمبر دعوی چې تاسو په بیان باندې مزدوري نه غاړم الا المعده في لیکن دوستی دوستي په القرباء په خلوالي کې الا المعده في القرباء دا الا المعده في القرباء الى الله یعنی د خپل <سؤال> والے <سؤال> دو جیمینہ و ساتھیں ومئیر طرف حسن اتن نظر لہو بھیا سوچ جو کی زیاد بگو مندلہ پاہے کے یقین ان اللہ نے بگو ان کے وقبل ان کے آمی اقوم حرام ترام اللہ اکنبا ایادیو ایچی جو کرے با اللہ بھانی در رو نکا خوشی مور بوئی بزرستا بانی بیرم مرا ویم اللہ الباطل ختمی اللہ او ثابت ای اک با قولو اکامو سرا یقینا دا اللہ دے پوئی پرازو جسیدو و او اللہی اقبلو توبت آنے بارے اللہ غزاتے چھ قبلی توبت با نگاہ نا فکید مصیبت رونا یاد گناولونا و یعلمو ما تبغلونا بہی با سچتاسو ایک آیت و یستجیبو اللہین آمنو آملو سوالیات قبلی حکم اللہ دا اللہ حکم آرکسان دا چې مان وړي عمله کړې ونهګ من فضل او زيادت ای دی لا الله د خپل اسخیال الله په دنیا کې یا فل المراد دیدار د الله پاخرت اخرت کې چې په جنت کې به الله پاک موحدین خپل دیدار نصیب کوي الله یې ممطورته نصیب کړي او الکافرون لو مزاب شدید کافرون لپاره جزا سختو واللاسط الله غلی باې کچ د پراغ کې الله بندگانلهله بغو پلار دی نو سر کشی و کوې پهړ کې لیکنډږې بااند اندې بانې اواړې الله ان نو بې باې خبرون ب غ پشکان ډال لا پښلو خبر لا روړلی دون کې اوول ل ی ما قتو الله غلاې۔ چرا لگی باران بځای نه جدي دی امید شي او خړيق بل راه مده خلک نه امید شي سخت گرمي شي الله وي باران نو ورو الله رب العالمین دې د خير او رحمت باران نو غوي او هو الولی او و و دا الله دې زموار او سائله شل داته او مینایادی خلق سماات او الارض باز دلالو د خدای نه یادلار پیداجد ازوان او زمکو وما بس فيما من ذا با اج غار قرب دوار کې زین سرونات اج و والا جم مزا او د الله پرجم کول دي کله چواني قدرت لري وما سابق من مصيبه وصالت مخاطبين ذکر کئي اج ورځي دغه مصيبه په سبب د ام استادو لولي دشتري بدره ابي پشان د لولي غرنوباني هي شاي اس کې لري اج تا چرخوشی دا اللہ اوباد رئی اردی هاں اوال را بای ازلن زہری نوبا گرزی اولار بخبل علا زاری بشاوانی کراچه کی منطالبانو سن دو ازار پانچ کی اندلس کالا مخی نو زمونگا عادتو ملگری براجمو شو کلیوزائی جا جمعرات پروز چکر لگاولو ان د یبر د باره وکړې او ځاې له تو کله بل ځای لا یو را دي مرګروی په کراچۍ کې یو جزیره ده د دریا په میانس کې او ځای یو طرفوم د دریا په بل طرفوم دی او میانس کې کله لري دکانونه دي او بازارونه دي او خلپ کې ګرځي را ګرځي او عام خلک را سیر لذي چکر لذي ملګروی زو ماټیګ دا روان شو نو ا لاج کې چه دانسه میاستاورا سیدو نو آخو در یا بی نو آئی شو مالگرو دائمه کلیمت درستا کهی خیلی وقت ده اگا مو کوا اول زل بای که نازتو پتراتا نو آ بیا چه دانسه خواب میاستاورا سیدو چه مو که یو طرف تا دانسه نو ایلو ای کشتیپا که ولارو ای چه بای که دنیا خلقو او پای کې بازارنو ناشنا منظرو مې قرآن کې الله وي ومن آیات الجوار فالبحر کالأعلام په دریآ کې أغلو له کشته پشان له له غرونو باندې چې ورته ګور ته وای چې یو غر ولاردې وکړه الله او غش الله یواب ودری ان نبی ذالک لا تن کل سبار شکور یا دینه دی گدلال دار یو صبر کو ان کی شکر استون کی یا بها لا کی دی لره بامل نه وي و یا فان جسرافه کی رډرنا و یا لم الذین یجادلون فی آتنا کارب گیا گسان چې جګړې پهاتونو زمونږه دشدیلره ځای نکلاسی فما یتیدو من شی فمتا لا یات الدنیا هاج درګنی جیتا د سشینا څنګه د جن د او هغه چې الله سره دی خو لري یامې شدي هغه څان لوجی ایمان رورو پربانه ځان سپاري والذین یشرکون کبائر الاسمی على کسانه چې ځان ساتي د لو ګنایمونه یان شرک اعتقادینه شرک به او کله چې دوی وساج یو مې خبرونه درګزار کوي معافی کوي او هغه کسانه څه تا ولتیا ګیرب ددی لرا بابا یا مونږ کار د مشوری مشورې په میا نه کی شورا کوي هر و ما شورا بینه ونده صفات د موحدینو چا ای په میز میاس کې شورا کوي ومما رزقنا ينفقون دا مال چې ورګړ دیلا خرچ کوي په لار الله کې والذین اذا اصابهم الباغي هل کسانه کله جوړی دیلا زیاته یا اعتراض وشي او میاں د سیرونډي بدل جواب کوي دا د مؤمن دی چې کله بدبانې ترازو شي نو دی به جواب وسکړي لازمان به کوي اګه چې اوسړه راشي د بهر ناراضي او د خلکو ذهنونه ګنده کی او وارس په گیواچین او انټي وارس په لازمی ویلا دا هم مجبوری ویلا جواب دا مجبوری وی وجزا سیئات سیئات مثله بدلا دا بدائی بدی دا بشان دا غیبانے چاچی بدی نو بدل خورتا ملاوی کی رازمان فمنہ فاسلا چاچی افوکانے کی اکڑا دا جرد با اللہ ایک یقینا دا اللہ مینا ظالمانو سرا والمنین د سره بعد د او چا چې بدل وااستو پ د زلم د نه یې پوانې ظلم شوو او د دغې بدل واغستو فلا کمال من سیلله د کسان نشته ب بانې ملامتیا ملامت, ملامت نه سکه جواب کړی دی پیل بل چاکری دی انالل ل و مونهنا سر پ ش ملامتیا پای کسانوله چې زلم ک خلکو سره. او زه ټولن لوی ظلم داده چې خلک غلطه عقیده تر طرف ترا واړي خلک گمراهي په خپل بیان نو واني ويبغون فی الی بغیر الا او لټای ازمګه کینه مناسبه اولای گلوه زابون النداګسان دلای زاو درورناک او چې صبر کولو مخه واوز شرکنا یقینا د رضوانو کار او مېل لل او او سوچي گمراهي الله دلره نشه دلره دوست من بعدی پزدگم را کول دادارا وطرح ظالمین لما را اول عذاب وینی بطرح ظالمان کلا چی دیوینی عذابو ایبا حل الان مرد من سبیل ایشتره واپس که دو تلارا وطرح هم یو رزونا علیه وینی چې ظالمان چی پیشکول وشی باری بانی خواهشی اینا من افضلی یردون که بای دواجی دا زلاتنا ینظرون من طرف خبین گوری با پا کزوسترگ بانی نظر ب اوقاله ل نامنو وي باکسان جیمالهکین توانې د کسانه چې توانان کیاچول د پلځار ددي لره پور دقیته خداره یقن ظالمان بهپذاه م شي والماګهلومن او یا سوومونه مندونله او نیشتدي لره دوسته چېم داو کې دد سووا الله نه چا لره جکومهله نی د لپلهلار چا به پی مورد کم رائی ہوئی، آب یا پہیدات نازی، ایس تجیبو لی ربکم قبول جاو کئی ربستان صلاح، مکی ردینا چراشی او رد، نبو یا پسیدی لرد اللہ نا، ما لکم من مل جایی او مائزی نا، نو تان صلاح، زائد پنا پا دارز، او نوی تان صلاح انکار پای دوانا، پایناره ز غلیم خوولو فما سن ناګال مپی دا نه لےګلې مونته فدی وانی نگاوان نه دی پتاونه مگر الله پاک وای چې پیغمبر او تابع پیغمبر داینه پیغمبر تا کارسري صرف دعوت ته بس تبلیغ له وان اذا زخن لسان منا یقیناً مگا کلچیو سکوئی سات ارامت فرعا بیا نو دے مستیو کی باہی او کورا سی دائی دا مسیبت بسبب دا عمل انسان دینا شکرہ او حاصل دے صورتو لیلللہ ملک و سماواتیو اللہ در دا اللہ اختیار کی دی باتشاہی آسمان نوزمکو یخلقو مائشا پیدا کئی اغزو چالا ہوا دی اغزو و یا بل می شاو ناس ور کوي چاله جوانی لونا او ور کوي چاله جواری از ذکر نارینا دا لونا اوله وخت کې ذکر کوي دا زګه چې دی بلونه ډېر به غړاله ډارب جاي یا کې دا قانون و چې لچا ول ورشوا نو باغ وړي ربا دلګي دا او د نیوچنا امام اجازه ذکر کوي مین یمن المرته تبکیر او بل انسا قبل ذکر دا خزه د نیک بختیه او خوش قسمتی قسمتینه یا خوش قسمتی دام ده دا چې اول دا غي لوروشي نه خوش قسمت اخلي چې اوند دا غي لوروشي زګا لور له مور سره لاس کوي هغه خدمت کوي هغه لورو باندې جنت ملاوېږي نبیو صلی الله و سلام فرمایي بن کامل او صلی الله و بناتنا خاتنا ته چا چې درې لور نه یاد لري خويندې او دایي خطر بیا تو کې فراول جننه او که قال یا بولی ما یشاو ایناسا و یا بولی ما یشاو زکورو او یزوی جم زکراو ایناسا یا ورکی دیلران او جینا که گڑ ورد لون ورکی چالا زامن ورکی چالا لون و زامن دوارا پایوزی ورکی دا اللہ دا قمکل چره چالو نو شي څالو پينځلو نو شي نوخه ده وای وای کدا دلورو شان زو در باندې بلوا ده نو چې بلوا ده نه الله پاک د سره در نه کې لورو نه در نو بیا تاسو خبره را خجالت tega قران خبر نه یا قران, قرآن ته خو کېنی نه نه قران سره د دشمنی را کنه ويا جالومای شاتما ګر چاله جواډي آتیما شان چاله یو نو ور کوي نه لورو ور کوي او نځمن ور کوي بس دا الله وکړه پدی وانه داني يرويک هادي میاشتې او دې کال کې بچي پیدان شو نو ویژه ما پتا وره بن راو دم خبره ده چې د باندې نه درنه کینو بیا یو څه کې الله تعالی وجه وکړه داو دا الله وکړه چاله ور او چاله نه ور کوي ها ان وليم قدير يقين ان الله له القدره على وما كان لبشر ان يكلمه الله او نه مناسب يو انسان لره چله خبر وکيده سره مگر په سره پدري کې لالم او مرا حجاب يا پر دینا لکه موسى عليه السلام سره کړي يا راولې کې پرشته يو يا biznes و یو کې بوګا پر سره چواری دا الله نه اچات او یک متناله ذات او غزا نکا وای نه الایکا دا موږ او وی کېږه روز خپل طرف نه اينه قران ما گوند تدريم الكتاب والایمان چې سره بيان کتاب او سره بيان د ایمان ولاگ جن الله نور لكن موږ غر ته وی ګرګو بدی سره چالش زموږه شي زموږه په دې سمطلب سم قرآن دی نیوله زمامه اربان ایمان زده کول ډیر ګراندی پیغمبر د الله او چې قرآن نو راغلی نو تا د دا دا پتنوا چې د کتاب بیان بسی او د ایمان بیان بسی وه د ایمان بیان بکې ایمان بیان الا ګوا چې قرآن یې زده کی صحابه کې تبلیغانو ځ سره یو سړی بوتل یو سیر مزيلا چې وایې لو نو تبليان چې اول یو سړی بوزي نو بانه اعلان بو اعلان اعلان کار ری. او په باندې اعلان یې زکې دمن نفس به وایته اعلان کړي داګه اعلان دې کار دی اوه ځو چې تبليخ اعلان مې ما به شوخ سره اعلان کولو انه اعلان یې زکولو دا سړی امیر سره ورسره خواریو کړلا او توی چې اعلان بداسې کې سیماندارو دمن نفس به خبره کې تاسو ټول کې نه الله با جردر کی وګدا سوسو ځلې ورسره خاريو په مذاکره یو نه چې کله مونږ شو سلام واړو لشو د دې چې پاسې او د خلکو ته داسره تاو شو نو فیس خو را سری دا چې ډېر مخونه یو ځای شي او دې و ته داسې ګوري د پاسړی باندې ورختاي پراله نو دا اعلان نه ختا شو نو خلکو دوی ایمان او ایماناره موږ نه پوهیږی څنګه مستاذ د ایمان پتاولې او خلکو که کړه وړی لراغلی ده ایمان بیان الکه وا او القران ذکر دا بل درې ذکر هم ایمان صاحب کرامو تهلم نه ایمان ثم تعلم نه القران ایمان دې کو بیان قران دې کو نو ایمان نند تصدیق قلبي دا جان ها صاحب چمګه ایمان ز نو فورن مونګه قران تکي راستو چې څنګه ایمان ورو فورا مونګه قران تکي دا مطلب نه چې ترمره ګوره ایمان ز او بس قران در په نصیب نشي نه نه ایمان به ز دکې د قران نه چې قران تکي نه نو ایمان ورسنه ز دکې ولاกิน جاء الله نورنا دی بیمن شامینه بادنا زګرانا په کیدرا ده چې ایمان تصدیق قلبی ده او بسید نه مرکه دې ته ذیق قلبی نه وانکاله تا دیلا سراط مستقیمات یقینا تلار خی په ترم لدار نه یې سرات الله الذی لارد الله ذات چغلې اختیار لدار سره جبر دی او سره چخ کاته الا اله الا تسیر الامور خبردار دلته تاسو پکې شی ټول کارونه سورات کې درې ترازونه او دایې جوابونه ذکر کوونه اول یې ترا دمسره ته بیانې بل څوک یې نه بیانې دایې په جواب نوکل دوی عام گی داونستا خلاف دی داغي پنځه جواب نوکل او درېمه طرح چې آمولیاستا خلاف دی نو داغي دوه جواب نوکل تفریق